Torej, v bistvu, zadevo smo si danes zastavili kot nekaj ste predstavitev spletne strani, ki smo jo zdaj preteklo leto praktično intenzivno pripravljali uh, na spletu in pa hkrati smo se nekako zamislili, to je en tak pogovor, uh, ki se zdi, da se o tem zelo malo pogovarjamo, skaj, kako humanistiko danes percepiramo v medijih, seveda, ker živimo v digitalni dobi, to pomeni predvsem, kako se humanistika principira skozi to, skozi to prizmo. Zdaj na kratko program. Jaz v bistvu imam en vod, kjer bom pač na kratko predstavil ta projekt spletne strani. Prava, biti zelo hiter, na kratko bom tudi omenil sam pojem digitalnih humanistike, da ne bi bilo a, mogoče kakšnih a, prevar, ker ta pojem digitalna humanistika namreč naznačuje eno posebno vedo znotraj humanistike, ki ni pač namen, da bi danes preveč govorili o ne, jaz bi rad samo upozoril, da, da to obstaja in nekako navezal uh, ta pojem na to, kar mi počnemo, skakazofijni ljubljenci, ki se mi zdi, da kar nekaj tega, kar ta pojem se boje, uh, pač tudi mi počnemo. No, pol pa bi želo nekaj malega pač uh, povedati o stanju humanistike v današnjih uh, medijih, zato sem povabil sodelovanju tri kolege, ki so se v preteklosti pa tudi še danes aktivno ukvarjali s tem vprašanjem, naj pri najmlajšem Žiga Brdnik, čist, čist osnovno predstavitev, je diplomiran novinar in filozof, sodeluje časopisa Večer, je član društva hedonističnih kreativcev in programske ekipe za Darnik. Razlog, zakaj se njega je pa kar je diplomiral za temu filozofija kot teoretski temeljni refleksivni moment nočičnega tiska. Tomaš Grošovnik na drugi strani je filozof in publicist za na nevezi na Primorskem, ki poučuje na pedagoški fakulteti. Leta 2008 je v reviji dialogijo objave prispevek z naslovom Filozofija danes, v katerem temeljito preisprašuje vlogo filozofije. Tomaš je dojegač izredno aktiv na Na tem področju, lahko mu rečem, digitalne komunistike, verjetno, vem, če se sam prepoznava, ampak jaz no, malo se tika, kar on počne, prepoznavam v tem okvirih. Tu pa je sveda še Boris Zvezjak, uh, načeloma ga sveda ne bi dali predstavljati, ampak recimo da predava filozofijo na filozofski in pedagoški fakulteti v Mariboru, kot komentator in bloger je oster kritik slovenske družbene stvarnosti, predvsem medijskega in političnega diskurza. Razlog, zakaj je posebej danes tukaj, je leto 2001, ko v dialogih pripravil obširno temu z naslovom Mariborski mediji in humanistika, v kateri se je pač posvečal oziroma raziskoval nekako vlogo humanistike v mariborskih medijih, ki smo pač Mariboru, recimo ne Toliko mogoče za osnovno predstavitev, naj pač uh, povem skakaj nekaj zdaj o tej pamozni digitalni humanistiki, uh, da ne bo pač kakih pomot potem skozi debato. Uh, digitalna humanistika veda znotraj širšega polja humanistike, ki se postopom razvija z novimi tehnologijami. Kaj točno veda pomeni, bom povedal še malo kasneje, ampak zdi se mi, no, da ta naslov nekako dobro značuje tisto, kar... Uh, za humanistiku predstavlja naša stran in zaradi česa se v svojih dejavnostih ne definiciji, definicij pač nekako prepoznavamo. Zato smo pač nekako tudi postavil to, to načelo današnjega večera. Zdaj, ko nekako se že predstavljam, mogoče ne bo na robe, na to, da bomo v začetku dosti govorili o spletni strani, da pozdravim med nami tudi Andreja Arha, ki je bil velik faktor pri sestavljanju naše spletne strani, Tako da se mu tudi v tej priliki lepo zahvaljujem, pač in seveda tudi ne smem pozabiti ta imeji, njegovi kolegici, pri, ki je pač pomagala pri oblikovanju, če sem prav razdele, pač ja. to razdelitev vlog razumel. <gled> uh, Tako da hvala vam lepa, res za potrpežljivost, pa pač za vso pomoč, ki nam še vedno nekako nudite. No, pa še nekaj zdaj treba povedeti, pač nekako sem že prej na začetku malo namignal, Dan je točno 13 let od formalne ustanovitve društva za finje ljubimci. Pa še drugo, ne? še tudi to je obletnica letnica postavitve spletne strani, ki smo rano 14. marca postavljali ljupino, ki smo jo potem celo leto nekako polnili vsebinami. Uh, tako da v bistvu je bilo res tak en tako zelo zanimiv, uh, datum. No, v tem letu, odkar smo pač postavili to lupino na splet, uh, smo v veliki uh, meri sodelavci, pač društvo Zofin, jih to zadevo zapolnili, prenesli skratka iz stare, stare strani na novo stran. No, tak zgleda ta nova stran. Kot verjetno ste imeli se kateri med vami, ja pa vse upam, da večina med vami že pač preverli. Kako v tem času smo nekako prenesli sebine iz stare strani na, na novo, kar je mogoče se sliši, a, Uh, kako bi rekel, malo, ampak uh, je kar dosti dela s tem, zato tudi hvala Aleksandri, ki je dosti pomagala pri tem, Mateo, ki ga danes sicer ni tukaj, pa tudi Jože tako, uh, Grabarjo, ki je prav tako pomagal pri tem. Uh, pač smo vse na tam način nekako bili, štiri, ki smo uspeli to vsej v nekem doglednem času, recimo, uh, zadevo spraviti pod streho. Društvo za in Lubinci, kot je zdaj evidentno, je nastalo sredi digitalne revolucije in tako ni moglo zabiti dejstva, da bo svoje poslanstvo upravljalo predvsem v digitalnih okoljih. Spletna stran je od samega začetka eno naših najpomembnejših urodi za svečenje javnosti na področju humanistike in filozofije, ter posredovanje tehne pisane besede. Od prvih korakov v digitalnega, v spletna stran že nekaj krati je svojo podobo. Zdaj Boris, bo tisti, ki poveda točno katerič, To je, mislim, ena četrta, velika že spletna strani. Ha. Mislim, da ste imeli že pred malo, eni dve verziji. Pol je prišla. In jaz tiš urnik, kronist. Ja, ti si najledel nekako od teh, nisem pa tudi klaviral. <laughs> edini še živi. Edini še odstrajoči. Ja, ne bi vedel, koliko jih je bilo res na edini. Bi... Če sem jaz pravila, število. Mislim, da je četrta. Četrta? Mi ste pred dve, pa jaz sem odprijeta, to se pravi, to je zdaj na četrta. Uh, no, nekako zaradi naračejočega vsega vsebin in pa novih tehnoloških rešitev pa se je Lani nekako, nekako porodila spet ideja, da to zadevo nekako uredimo, toliko rati mogoče za malo daljšo obdobje in tako nekako naša komunistična prizadevanja še nekako bolj trdno umestimo v spletno vesolje in ga krati pač približamo um, s našo dejavno širši publiki. Zadevo smo nekako želeli zastaviti, da je bila pa čist nekako najbolj intuitivna, koliko je to mogoče za eno tako humanistično stran, koliko nam je to uspelo. Jaz mislim, da boste pač mogli vi presoditi. Je pa potreba še, ker nas je pa tu vendalje malo več, kot tisti oži kroki, se običajno pogovarjamo, da vas prosim, če najde kakšni napaku, dajte melat, To napako pač na Zofijine, na naš mejo, kar res sebi tako, da nastavno se take napake hitro skrijejo, gotovo pa so kakšne, tako da se zelo priporočam. To je, stra, to je stara stran, še vedno je prisotna na spletu in še bo neke čase, trenutno je na domeni zofijini.org, tako da niso vse sebine eh, prenesene, ker enostavno enih ni imelo smisla predstavljati recimo eh, kronologija oziroma lista prireditev Tega se mi ni zdelo smiselno predstavljati na novo stran, tako da na novi strani imate prireditve od marca 2013 naprej, med tem, ko vse ostale, vse stare prireditve so uh, beležene, zabeležene na stari strani, kot uh, domeno Oregona. Uh, tu pa nekaj statističnih podatkov za to novo stran. Prenutno spletna stran uh, vsebuje nekaj čez 2000 prispevkov, ločenih prispevkov, Zdaj imamo dve postrani, še to je za UTD in pa za učilnica, ki je pač namenjena nekim pedagoškim namenom. Zdaj, če to se štejamo je tam nekje blizu 2300-2400 prispevkov, kar da kar lepa številka. Lepa številka je tudi število avtorjev, ki so se nabrali v teh letih, se pravi 875 odščere. Uh, število zvočnih in video posnetkov je tudi izredno, mislim da visoko 572 zvočnih posnetkov, 35 avtorskih video posnetkov se nabralo v teh letih. Preko 4000 znak se nam je nabralo tega. No in tudi to ni zanemarljivo, da pač klop društva gojimo tudi pet vlogov. Eni so autorski, eni so bolj generalni, tak da tam nekako najdemo še neko dodatno uh, obogatitev v same spletne strani ki ni všteta v te vsebine, ki se jih pač tu naštel. Zdaj, da nekako zaključim to predstavitev, pripravo sem en, en sklop navodil, kako uporabljati spletno stran. Zdaj, k za zatem sem slišal od predsednice, da to mogoče ni bilo nevoj smiselno. Jaz sicer se ne strinjam. Jaz mislim, da vendar le spletna stran sploh če je tako kompleksna, kot je naša, potrebuje neko... Nem rekel, da nujno video, ampak neko predstavitev, ki ima, ki pač približa uporabniku lahko zadevo na hitri način. Že na začetku sem omenil pojem digitalne humanistike. Zdaj, jaz sem na spletu te stvari, tudi meni je zadeva, mojem priznat, kar precej nova, bla, ampak kot sem že v vodu ima nekako omenil, sem nekako se kar prepoznal v tej definiciji, oziroma to, kar nekako mi na spletu počnemo že praktično kar dolgo, je predvsej podobnosti med našo dejavnostjo in pa samo definicijo. Zdaj čist na kratko, tule so odločeni citati, ki jih je na spletu objavo zelo angažiran, kak ne rečem, akter na tej slovenskih sceni, druge za digitalno komunicijo je Miran Hladnik. On je slavist in večina teh prispevkov, ki jih objavljam na spletu, so korigi, pač so nekako v tej smeri slavisti, ki sicer ampak koliko se da recimo po različnih manifestih in tako dalje brati, Za uh, sveda zadeva ni koncentrirana ali pa namenjena samo literaturi. No, pravi, uh, zdaj lahko si preberete, uh, no, moče še mojem to povedati, več čas bo odzade določeni teksti, ki jih jaz ne bom bral vedno vseh, tako da če mogoče kdo želi, uh, ali pa mogoče za neko ilustracijo jih prebere. Bi pa mogoče vendarle po ali pa nadil malo uh, bolj, podrobno, bolj podrobno bi predstavil manifest digitalne humanistike ki se mi še nekako najbolj povedno pove točno to, kaj je ne, digitalna humanistika. V časih je bila, je bila to veda, ki se je imenovala v osnesetih, nekje ima svoje korenine eh, računalniška humanistika. Se pravi humanistika z računalnikom. Pač, ko je računalnik, se začel vedno bolj obvajati v, v vse vede, v vse, vsa polja pač, človekove dejavnosti, seveda tudi humanistika nekako ni mogla tega zaobiti in Začeli so se množiti razne prakse, ki poskušajo pač, ki poskušajo tudi humanistikov vvesti v digitalno, na digitalno področje. No, kot sem že umenil, obstaja digitalni manifest, oziroma manifest digitalne humanistike in ta v nekaj točkah zelo se spreminja, tak da ni neka zabetonirana realnost, ampak recimo, mislim, da še najboljši nekako pove točno, kaj je to, zanimljamo kako prebral. Digitalna humanistika je skupek raziskovalnih praks, ki jim tisk ni več ekskluzivni ali normativni medij za produciranje oblavljene izpoznanj. Z početka je bila osmerjena v analizo tiska, zdaj vedno bolj tudi v analizo digitalnih medijev. V prvi fazi je izhajala iz kvantitativne analize velikih podatkovnih zbirk. Za naprejo zanimajo tudi kvalitativne in interpretativne metode. Interdisciplinarnost, pomaga spremeniti izraz in metode znanstvenega dela. Njeno geslo so prosto prostodostopne veri, zelo pomembna točka, Utopična je tudi z zahtevami po nefiksiranem, nedokonč, nedokončanem, neumestljivem znanju, zazema se za kreativnost spodkopavanje tradicionalne avtorske zakonodaje, kopija oceni bolj kot original v skladu z etimološkim pomenom besede kopija obilje, zahteva skupinsko delo, kolaboracijo in sprejemanje nerotiniranih tveganih odločitev, nerotinskih, Digital digitalnemu humanistijo zelo mar za publiko, zato skuša svojo znanost napraviti veselo in zabavno, ter prestopa meje svoje akademske inštitucije. Cilj ni končni izdelek, ampak proces izdelovanja sam, obvladujejo ekonomika, množična produkcija, množično avtorstvo, množično uredništvo. Ne gre za novo občo kulturo, niti za množico privatnih diskurzov, ampak za povezovanje individualnih izraznih in kulturnih praks briše razlikov med učiteljem in učencem nastopa proti tradicionalni komunistiki, ki odrobijo nacije, jeziki, metode, predlaga novo organizacijo vhodističnih in tako dalje. No, tudi to je prevedo, uh, to je hladniko prevod, uh, se pravi, ta manifest se precej spreminja, če ga gre se danes vrat v originalu, boste videli že kar nekaj dodatnih točk. Mislim pa, da pred začetkom debate, no, ki smo si jo zastavili, uh, ki sem si jo zastavil, In pač treba ko še mogoče še en pojem, malo bolj natančno obdela, to pa je ravno pojem humanistike. Kar je opaziti in bo manj verjetno, bomo hitro gotovili, da tudi humanistika je nekaj, kar se definira zelo nasplošno. Obstaja ogromno, ogromno definicij, kaj je to humanistika, vsaki nekako razume po svoje in če mi dovolite nekako že celo neke zaključke dela, en velikih težav, ki jih ima, humanistika sama s sabo je ravno to nekako, da pač je tako nekako razcepljena, izredno razpršena, te, sama sebe težko definira in je potem nekako razumljivo, da tudi drugi majo težave z njo. E, jaz sem tu navedel en citat, takih citatov je na neto malo morje, se pravi, kaj je to humanistika, pa resimo, bom prebral, meni je ta načelo ima izredno šest, zato je tako splošen, ampak boste hitro ogotovili, kot prihaja. Skozi zgodovino so vedno bili nerligiozni ljudje, ki so verjeli, da je to življenje edino življenje, ki ga imamo, da je vesolje naravni fenomen, ki nima nadnaravnega ozadja in da lahko živimo etična in polna življenja na temelju razuma in človečnosti. Pri odkrivanju resnice v univerzumu so zaupali znanstveni metodi, dokazom in razumu ter človekovo blagostanje in srečo postavljali v centr svojega etičnega odločanja. To so bili in so humanisti. To je izredno zredno splošna definicija, tudi verjetno prepoznate, da ima neke veze z ateizmom in tako dalje, ampak kot rečeno, takih definicij, tudi takih, ki so nasprotne te bi se našli in bi vsi nekako bili pod humanizem. Meni se nekako zdi, da pomen in potreba po ohranju humanistike danes narašča. deležni smo izredno močne ofenzive, neke specifične ekonomske, ali pa tudi drugače orientirane odološke paradigme, kaj vse prinaša to, pač si nekako, ki delujete v tej sferi, pa tudi tisti, ki jo nekako opazujete od strani zdaj dobro veste, tako da ne bi, mogoče lahko te več zdaj skozi debato pa bomo kar krelni na to. Kot že je omenjeno, sem pač te tri goste povabil z pač nekega zelo specifičnega razloga, ki sem ga še tudi omenil, skaj, vsak, vsak od vas je nekako v preteklosti je že pisal o problematiki humanistike oziroma prezentaciji humanistike v medijih. Tule imate posamezno navedene članke, ki se jih tudi da dobiti na spletu. Vasta na naši strani tretje, spravi diploma, pa tudi javno dosegljiva, mislim, da to knjižnici, se lahko sposodite, pa tudi na tem linku jo lahko priberete, priporočam, izredno zanimivo branje. No, vse, kar v bistvu nekako, da bomo imeli nekako vrti ta, kaj je tisto, kar, ne, kar me v bistvu danes za tem pogovor zanima pred sabo, zanima me predvsem to, kako se humanistika nekako znajde v času digitalnih medijev, In da nekako to poskušamo dojeti, je verjetno, da je boljšo, da gremo k izvoru problema, pa ni izvor problema Boris, ampak je on pisal o tem, uh, tega nima uh. <laughs> Samo še to bi uh, bi za začetek... Tudi, tudi glede tega je <laughs> uh, Kaj, v za kaj kažem, na njega, ker bi da začeljo pri njem, ker recimo tudi časovno so ti tri članki se mi zdi tako lepo razporejeni skozi začetek tega 21. stoletja, 2001, 2008, 2013, se ne močim, 2012, 2013. Se pravi, uh, imamo celo nekako desetletje pred in zdaj lahko nekako vidimo, kak se spreminja vse v tem, v tem omejenem časovnem obdobju, ta nekaka percepcija humanistike. Čes na kratko me je zanimalo, če boš lahko povzel, kaj pravzaprav je bilo tisto, kar te je v članku, ki si ga leta 2001 objavil v dialogih, posebej zanima, oziroma tako ta motivacija. Najpovem, no, da je predvsem članek doktora Fištrovca in pa so vodnik na številko, ki je bil nekaj vrste komentar komentarjev, v intervjujih, ki so bili objavljeni v te številki, da sta pač ta članka doživela nemalo negodovanja, pa tudi širšo oziroma dalšo korespondenco z takratno vrednico kulture, Melito Forsnerič-Hanšek, danes dokaj kontroverzno figuro na, na mariborskih Mariborski sceni. Tako da, a, mogoče, če mi čisto na kratko, pa medtem tem, ko boš ti razlagal, kaj v bi bistvu bilo tisto, kar te je na podpisanja, oziroma sestavljanje te številke, odzadaj boste lahko prebrali odlomek iz tega Fištravečovega komentarja. Ne povem, da je Fištravec a, takrat v tej številki vzel podrobno gled večer, a, določene številke večera in naredil statistiko, to je naslovo tega članka, družnostove in humanistika v dnevniku večer in uh, naredil statistiko statistika, v se kaj je pojavila z humanistika v večeru, uh, no, zvoli Boris, povej malo, kaj je danesko vlo tisto okoliščine. Ha, nič posebnega ni bilo, ne? se pravi, takrat je že obstalo društvo z ofeni ljubimci, pravzaprav inicijativa, <kuh> ki se je porodila leta 96 in ta iniciativa je bila vedno iniciativa povezana z ohranjanjem in uh, promoviranjem humanistike. Ne? Se pravi, vi se boste spomnili, ker tukaj smo v glavnem Zofini, ja, da je iniciativa Zofinih imela na začetku uh, v imenu dodatek z humanistično vizijo, med letoma 96 in 2001. 2001 smo potem ustanovili društvo. Ne? Pravzaprav imamo čez dve leti tukaj predsednica društva 20 obletnico, Tako da bo treba začeti šparati tiste cente, na nakup, <laughs> da si bomo lahko pica pico privošli. Skratka, pogledajte, kot filozofa me je vseče kakšen status dejansko ima humanistika v Mariboru. A, maj, kot veste so dialogi edina kulturna, kulturološka revija v mestu in kako se je zdelo bi rekel, logično in smiselno, da tam, kjer je bil prostor za to, bil je pa zato, ker sem bil tam urednik in še vedno sem, da poskušamo problematizirati, kakšen status komunistika v mestu sploh ima, ne? A, S tem zvezi sem potem v dialogih naredil uh, več tematskih blokov. Uh, dva sta posvečena statusu humanistike v Mariboru, tega najboljšniti Robi ne ve, leta 2000, to je blok to je humanistika v Mariboru. Je potem naslednja tema je bila humanistika v mariborskih medijih. A potem sta bili pa še dve temi o statusu intelektualcev v Mariboru, naj? a uh, in sicer prva tema o statusu intelektualcev na sploh. Mislim da se uh, problematiko problematika humanistike precej veže z uh, delovanjem in funkcijo intelektualcev v javnem prostoru in uh, s tem v zvezi sta potem nastala dva bloka. Prvi nasplošno posvečen intelektualcem v mestu in drugi posvečen temi a razmerja intelektualec literat proti intelektualcu, ki nije ta literat. Nam že, že takrat sem opažal nekaj, kar še danes velja, da imajo literati v javnem prostoru nek, neko specifično intelektualno mesto, Njihovo, njihova beseda šteje več. Ne, recimo bom dal konkreten primer, dva dni nazaj je najst slovenskih literatov pozvalo Borota Paharjo kot stopu zaradi njegovih odločitev v primeru KPK ali pa njegovih izjav v primeru izvolitve mandata članov KPK in ta vest, to se je dala vnaprej zelo fino anticipirati, je bila zelo izpostavljena, samo zato, ker so to rekli literati. Če bi vi a, zbrali enajst intelektualcev ki niso literarne provenjence in bi zahtevali isto, potem ta poziv ne bi kotiral v javnem mnenju. Spravi literati imajo v slovenskem prostoru nek specifičen privilegiran prostor v medijih ne? in ena od teh tem tam nekaj oko leta 2000 2001 ideologih je bila posvečena temu, ne? kakšno razmerje tema dvema skupinama intelektualcev, In to so bile pač teme, ki sem jih načela v dialogih a, malce tudi zvan že takrat z tem, a, da bi seveda zmeru ne, zakaj, to sem je potem tudi očitalo, da bi zmeru zakaj konkretno društvo zahveni ljubimci in njenim prizadevanjem tako zelo slabo kaže v mestu, se pravi, zakaj niso deležni neke proporcionalne pozornosti, kot bi se zaslužili. Uh, in danes se samo še huje, ne? samo šehuje, Ne boste verjeli, če berete ta tekst, ki ga imate v zadju, boste gotovili, da ne vem, ravno Fištravec, z današnji župan, tem tekstu ugotavlja, da Zofini v, recimo, večeru ni, da državnega držboslave, ki ste ga vodile takrat, vesno vodino ni, že takrat, nabred, se je začelo. No, tukaj, oh, skrati, brati, yeah. uh, da to je bodo naši zanamci na obravnavanih stranih za no, moj skupaj kaj več skupaj so 24 20 yeah. predavanj, diskusij in pogovor družavnega družposlovja. Yeah. No, v bistvu naj povem, da lansko leto je zelo zanimivo, no, ker jaz pač gledam to statistiko, kaj se tiče objav zofijenih. Lansko leto smo imeli preko 40 prireditev in v celem leto smo prvo objavo, prvo objavo, V bistvu lažem, tako je bilo tri objave v celem leto v večero o prireditvi, dve sta bile, ki, o prireditva, ki sta potekale v sklopu drugih organiziranih prireditav, ne specifično zofijenih. Ena, se pravi prva, ki pa je bila absolutno je pa bila, uh, kot rezultat mojega pritiska, celoletnega pritiska, uh, na novinarje večera do besednostnih nadlagoval, da pač bi bilo fajn, če so vse objavi. In potem je na koncu leta ena novinarka vendarle odpisala, da pač sploh ni problem, da pač naj ne osebno pošljem. In s in takrat je ona potem res objavila najavo. Zdaj za danes, recimo konkretno, imamo spet primer, ko sem pa je ponovno poslal, pa danes pa ni objava spet. govorimo samo o najavah prireditev, ne govorimo o poročanju. Edino poročilo lansko leto z naše prirediteve je kolega pripravo. Prej. Pa še to je bilo, ne, pristransko naklonje. No, v bistvu, ampak mislim, dobro. Ne, zdaj samo to bi rekel, ne. evidentno, ne. evidentno, se treba dve stvari zavedati, pa bom hitro končal, uh, Robi. Uh, Seveda, humanistika niso samo zofijni ljubimci, da se razumemo. In zofijni pokrivajo samo en relativno ozek segment humanističnega delovanja, ali disciplinskega področja, nagreč bolj en filozofija in podobne discipline, recimo še sociologija, ne pokrivajo pa recimo zgodovine, likovne zgodovine, ne, ali če podobnega, ne. ampak vendar mislim, da smo eden na redkih žariš ali točk komunistične dejavnosti v tem mestu, kot rečeno že 18 leto in ja, ne, res ne bi želel znova odpirati te žgoče točke, zakaj preprosto humanistika ne more priti javni prostor in kako je mediji zapirati javni prostor, ampak recimo zadnji intervju za člani društva Zofinih, kot člani društva Zofinih je bil leta 98 v, v večeru, sprej tega je zdaj 16 let, ne. 16 let. Ne takrat nas ni bilo. Uh, jaz sem precej pisal... Ne, ne, teden je bil prevedrik. Ja, ne, pa ni nastopil, kot seveda v imenu Zofini, ne, ne, da se razumemo, ampak uh, glavnem, ne bi zna rad lamentiral v tej smeri, ampak glavnem, neče ne, so se premalo zavedamo. Humanist intelektualec ne more biti humanist in intelektualec v polnem smislu, če ne more prodreti v javnost. Ne? Če je z nekega razloga pač uh, omejen v tem prodoru, cenzuriran, bokotiran, ne vemo kaj, to preprosto ne more. Ne? In danes, ko se pogovarjamo o digitalnih humanistiki, se treba zavedati, da najbolj finji kot zofini ne bi preživeli, če svoje spletne strani ne bi imeli. Ne? To je bila naša edina, edino okno v svet, skozi katerega lahko svoje misli sploh ponujemo v temo svetu. Ne. humanistika, kot se temu fashiona bili reče, ne, za moj kus preveč fansji, je pravzaprav usoda nekaterih humanističnih prizadevanj, recimo zofinih In da se razumemo, zofinih ne bi bilo, ne, če ne bi bilo spletne strani in če ne bi bilo robija, ki dela spletno stran, dajmo se tudi tega zavedati, da tukaj med nami je nekdo, ki drži velik kost humanistike v Mariboru po konci in imemo je Robi Petrovič. Pa ne, da ne boš tega vem vrezov. Glavne, a veste, no, skratka, digitalna humanistika ni neka avansirana, a, ne, tehnološka etapa v razvoju, v razvoju humanistike. Ne. Bila je nuja in priživetje za, recimo, Fine, no, to je definitivno zanimiva istočnica, ja. bomo še nekaj o tem kasneje rekli, bi pa samo dodal k temu, kar sem prej rekel, se pravi, da nas praktično ne objavlja več, priberte se zadnji odstave. Če pa se ne bo nic spremenilo, kar pa dvomim, pa predlagam na mestu branja, kulturnih strani branja malih oglasov, tam se bom vse lahko spomnil, kje nastopajo izotini, kje vegani, kje drugoslovci. Tega Tega ni. Še, še ena zgodba za tem pred leti, ko nekako nismo več prišli niti med male oglase, kot se temo reče, smo prosli, pisali, kako bi lahko prišli, pa so nam poslali račun. Tako da, pač to je danes pa časodak, kako priti v medije. A lahko što se moj slavik reču, če mi je Žiga, pa Tomaš, oh, oprostita. No, mimo grede mene, na, na recimo na, v večeru na kulturni strani kamor spada spada od leta 2000 ni bilo pri 14 let me tam ni, recimo, ne, da se razumemo. Ampak pogledajte, kaj napiše leta 2001 Milita Forsnovič Hajšek, ki je šla potem v polemiko za tem, kar je Fistravec objavil v biologih, ker je navreč izračunal, kaj? On je zelo enostavno metodo izpeljal. Šel in je preštev, a, kakšen je razrez a, člankov v, v... A so tu kakšne številke Kakšen je razreš člankov na kulturni strani večera glede na področje, humanistično področje, ki mu pripadajo, in na vrhu je sveda književnost. film, uh, uh, likovna umetnost in tako dalje, je. čisto na spodaj sta sociologija in filozofija. In razmerje med zgornjim in spodnjim je ena proti 75. Preč, če ste književni, imate 75. Ne? več, 75 krat več možnosti, da pridete v večer, kot če ste filozofi, in to še danes velja. To je bilo vse leta 2001, ampak na vzlic temu, pazite, je Emilita Hanšek tistega leta napisala v odgovor na ta zapis v, v dialogih. Takole pravi, tudi filozofi in drugi držboslavci v večeru z aktualnimi refleksijami, zanimivimi za vse plasti bralstva je svoj prostor. A, kritična je si ista, refleksija, pobuda nekam čudežno cvetijo v večerju, da ne naštevajo daljnega. Ona dokazuje, da je v večeru še preveč humanistike, ne pa tako, kot mi ugotavljamo, trdimo. Ne. Ampak, da bom predal, kam kasneje. Povedati bistvu o tem, kakšna je v bistvu danes, če je filozofija oziroma pač filozofija, ena najbolj prominentnih elementov humanistike. Rečemo, da tako pa se da lepše izraziti, verjetno tudi. Je pa pač leta ova osem v dialogih pisal Tomaš Grošovnik v članku z naslovom Filozofija danes. Tomašo prispevek se nanaša na percepcijo, tudi statistično percepcijo, kar je velik element v digitalnih humanistiki, kot sem že povejo statistiki in si v sklopu tega zastavila pač naslednja vprašanja, so razlogi za preplah okoli krize in filozofije v Je filozofija za družbo lahko koristna in če kako? Začel si z ugotovitvijo, da se dan filozofije, to nekako bila iz takrat, uh, uh, mislim, da od kdaj poteka ta dan filozofije 26? 25? Tak, nekaj tako, tako bi se je bilo tako drugič. Tako, ja. Uh, v bistvu to je nekaj v 3. četrtek, v novembru, običajeno vsako leto, imamo ta dan filozofije in kar je zanimivo, na nek način tudi homorno, kar je izpostavil Tomaž da se nekako na ta način filozofija postavlja obok drugim katastrofam, ki jih se prepoznala, prepoznava kot, uh, kot vredne. Da ima svoj dan. Ja, tako da ima svoj dan, pač ajc, uh, ne vem, hi, mislim, kar pač. Suša, vreme, podnebne spremembe. Uh, kar imamo danes, jih že rekel? Ženske... No in kar v bistvu v, v velik del članka pač porabiš za to, da dokazuješ nasprotno, da filozofija, na nek način posležen tudi je humanistika, ni v krizi. To dokazuješ statistiko. In v bistvu celo skleneš, da je danes filozofija po kriterijih, ki pač vlečemo ti, ti kot primerjavo oziroma za, za iztočnico zame školjstvo knjigo Sociologija filozofije, kjer je naredil res pozantno, statistično primerjavo skozi vse ere, verjetno poznati to knjigo. In nekako ugotavljaš, da v bistvu ni res, da je filozofija v krizi. lahko malo več poveš o ja. tej istočnici, ki se ja, za dostavi. Hvala tudi za te za to vprašanje, pa te istočnice. Ja, to je treba malo pojasniti. Zdaj, ena stvar, ki je tu pomembna, je v tem, da to je bilo vseeno napisano pred petimi leti in tudi te je raziskave so nastavi, se pravi, statistični podatki, ki sem jih dobil od COBISA, glede sposoji različnega gradiva, pa glede zaposljivosti različnih diplomatov, kar sem dobil iz za zaposlovanje, so zdaj že malenko zastareli tako da po eni strani gotovo drži, da bi morali obnoviti osvežiti recimo to raziskavo. Zdaj, kar sem pa jaz hotel povedati v tem članku, glede stanja humanistike, je pa vseeno tudi treba postaviti malo v, v, v kontekst, sploh ta to tezo o neogroženosti humanistike z moje strani, in to bi sam naredil zdaj na ta način. Mi vemo, da se v zgodovini filozofije cel čas pojavljajo neki meseci, ki trdijo, da je družba narobo propaga. Mm. Ne, da, da, da smo že zgubili vse kulturno, kar gre z nami, da smo že zdavne, ne zgubili duha in da smo postali praktično ki pred z ki kiborgi, mogoče. No, No, jaz sem skušal pokazati, da temo ni tak, da ta nek, nek ta Heideggerjanski, recimo, da bi bil tak patos, ne, nekega konca, ne, duhovne zgodovine, da, da take teze enostavno ne vzdržijo. Če pogledamo empirične podatke, ne, vidimo, da je neka globalna filozofska produkcija, ne samo v Sloveniji, nasplošno globalna, je, je v razmahu. In seveda, tukaj bi lahko nekdo odgovarjal, ja, ampak nekaj obsek produkcije, ne, še niti slučajno, ni nujno povezan s kvaliteto te produkcije. Ne. Jaz sem skušal pokazati, da to zopet ne drži. Da vseeno eno pokažemo, da Po eni strani je čist zdravo razumstvo, ne, da če imamo veliko ljudi, ki se okvarjajo s humanistiko, potem je verjetno to, da, da se bodo porodila nekaj revolucionarne ideje, dosti reča, kot če imamo obdobje, kjer se malo ljudi okvarja. Skratka, mislim, da, da je obratno problem sklepati. Problem je sklepati to, da je, če hočemo imeti humanisti, kvalitetno humanistiko, moramo imeti obvezno omejen elitni krok ljudi, da se z njo okvarja kar se mi zdi, da je včasih predpostavka kakšnih intelektualnih elitistov. Da, proti takšnim, takšnim idejam sem se jaz skušal v, v tem tekstu obvoriti, proti tistim idejam, ki bi danes videli sem še nek skroj, doha ne, in popolno odsotnost misli. In potem skušal pokazati se tudi splicevanji na sociologe, da, da je nekaj vspone, ali pa revolucionarna odkritja ne, na področju Duha, bilo moč pričakovati ravno v tistih obdobjih, kjer je bila filozofska dejavnost najbolj živahna, danes je filozofska dejavnost precej živahna, torej, erbo, mislim, da humanistike ne gre tako radikalno slabo, kot bi nekaterih hotel. Ne. To pa seveda še ne implicira, zdaj, da pa na gre humanistiki supera. To pa tudi mislim, da, da, je, da, je, da je daleč od tega. Ne? Ni stanje, tudi pa ni ravnorožnato. In kar sem pa jaz opazil v zvezi recimo, z digitalno humanistiko, ki je načeljamo odpiram celoti, je vse pa tukaj skriva seveda plasti eh, pasti, in ena od njih je bila omenjena tudi v tistem manifestu. To pa je omejevanje dostopa do informacij, oziroma še bolj natančno, kar sem opazil, da se je začelo zelo naglo dogajati v zadnjih petih letih, še posebej, pa mogoče v, zadnjih, v zadnjem letu ali pa leto in pa dveh letih, to je, da se zaseben kapital seli v To samo točko procesiranja informacij, meta informacij o humanistični produkciji, To se mi pa zdi zelo problematična točka če, če smem, no, še yes, minut, da, yes, da yes. pojasnim, kaj točno s tem mislim. Najlepšče, s čem je po mojem danes težava? V tem, da um, so vse kvalitetne stvari in informacije dostopne na spletu, ampak vse več je pa tudi omejevanja dostopa do teh kvalitetnih informacij. Ne. En tak primer so seveda stvari, kot J-Store, Wiley Online Library in podobne reči. Ne. In te stvari so, so precej trike, precej zapletene, ker recimo lahko Univerza zakupi ne, dostop do, do, do teh portalov, ampak odvisno od tega, kak se zdila, ne, dobi različne pakete dostopa. Ne? Lako, recimo, primer, jaz sem bil šokiran, ko sem letos poletje začel uporabljati oddaljen dostop prek naše univerze na Primorskem in potem sem ugotovil, da imam dostop sam do člankov, ki so starejši od pet let, recimo. Ne? Do zadnjih pa ne. Skratka, kar se mi zdi, da se je zgodilo je to, da ta ideja ne, povezovanja univerze z gospodarstvom, ki smo jo v zadnjem času promoviranje uh, promovirali, ne? se je stekla v neko tako bizarno obliko, ne, kjer se, sta se univerza in gospodarstvo povezala na ta način, da smo dobili neke posrednike, ki intelektualcem oziroma tistim zaposlenim no, na univerzi zaračunavajo za njihove storitve. Se pravi, sami sebi smo začeli zaračunavati uh, neke storitve, ki bi morali biti načeloma uh, zaston, ali pa bi si želeli, da so za zaston verjetno tudi povezali s to idejo, ne, da je da mora univerza na vsak način se z, nečim, z nekim trgom povezati in tam služiti uh, denar. In podobno je recimo, ne, težava s tem, če se hoče, če hoče se zdaj recimo nek, um, za, nekdo, ki je zaposleno univerze univerziji, prijavljati na kakšne projekte, brez če se danes recimo, težko preživi. A ne. Dosti teh projektov predvideva, posredovanje nekih statističnih informacij o tvojem delu, recimo citiranost, ali pa neke točka, ali pa impact faktorje. To, to, to je zdaj res v porastu. V zadnjih par letih je, je, je resno v ta tendenca, da se v tebe zahteva predstavitev teh tvojih statističnih metapodatkov podatkov vplivu tvojega dela. Recimo, in to so pa vse plačljive ne Se pravi, če ti hočeš priti do teh storitev, ne, je dosti kar tako nastavno, da moraš zanje plačati za obdelavo tvojih podatkov. In to se mi zdi je pa najhujša past humanistike, ne? digitalne humanistike ne? in to je nekaj, proti čemer se mi zdi, bi se morali tudi v digitalni humanistiki boriti. Ne? Vse ena izmed glavnih paradigmi je, pač seveda, open source. Ne? Vse je to, ne. A, in to mislim, da je zelo pomembno. Zadeva pa to tvoja, posred... mislim, to, kar si zdaj na mjeno, nekako, tudi uh, pač to, kar si obravnava v dobrošnjem delu tega članka in to je pa uporabnost filozofije v današnjem času. In se nekako zdi, da so se intelektualci uh, pod pritiskom ekonomije in pa družbe očitno odločili, da bojo poskušali dokazati svojo poravnost na ta način, da se bojo nekako slušili v ekonomske procese, ja. kar je bil se pobolj na pačno poto. Ja, če. jaz mislim da, to, mislim, da se še ena zelo slaba stvar zgodila in to je ta, da, da se je uspela, ne bom zdaj izpostavil nekega, a, videl, kdo je točno bil, ta, ki je to zgodil, ampak dan je zgodilo, da se je ta konkurenca neka tržna konkurenca preselila, oziroma uspela infiltrirati v same akademske kroge. Ne. In to, je, to, je spod, to je spodkopalo akademsko solidarnost v velike meri. Uh, uh, tudi na tej ravni nosi mi zdi, da je marsikoga spremenilo v večjega individualista kot je bil ne. z očmi pač v nekih svojih strokovnih temah v nabiranih točk za projekte, mogoče čelo z kaj pa vem, corporate da in skoraj tako dolgo prijavlja projekte to se je, je nažalost, zgodilo, no? In no? ta mehanizem zaznava me na tudi na področju neboja, ne, pač močno, nakolik sam V bistvu nekaj takega, kar zdaj ti umenjaš, ko smo pregovorili o letu 2001 in pa o tem odzivu urednikov oziroma urednic večera je bilo takrat že rečeno. Namreč v odzivu dragice ali mislim, da kar obeh je bilo rečeno, da je velika težava, ki jo ima večer oziroma zakaj je tako malo humanistike tudi v tem, da se nastavno intelektualci ne odzivajo oziroma, da so... Bomo, bomo tudi ocem, no, v bistvu, reči, da že takrat, že leta 2001, ja. nekako bilo zelo zaznavno to. to. je je predvsej protislavno, ne. Mi nekako zgleda, da lamentiramo in trpimo, kar nas ni, recimo v medijih. Predvsem, mediji, to ste očitali. Mediji pa nam očitajo, da, ja. da se intelektualci ne odzivajo, to je predvsej no, nezdružljivo. No, imam še mam, mam pripraven citat, pa bo šlo komentiral, ki bi pomoguče zdaj še žigal, to igra. Uh, Žiga se je angažirala v loti prispelka odgovornih intelektualcev v medijih, pri čemu je v raziskavi posebej izpostavi Renato Selecel in pa Borisa Vezjaka. Diplomsko delo obravnava pojavljanje filozofije v množičnem tisku in posledično pliv na teorijo in praksu množičnih medijev. Torej, kakšne so lepaj obotovite te diplomske naloge? Ja, jaz sem pač iz tega izhodišča, ker sem seloto tega študija pač z dobro vero kombinacije novinarstva in filozofije, da mi bo to združil se v nek skupen koncept, ki bi lahko bil dejansko podoben digitalni humanistiki, kjer bi znal skozi medije na nek način seloteva takih resnih humanističnih tem in kritike družbe, ne, očiroma v osnovi ampak dajansko se mi to nikoli ni prav povezalo, ne? način, način FDV-a, način filozofske fakultete, način učenja, novinarstva. Ti novinarstvo in si novina filozofijo kombiniral kot školički program. Ne? Ampak se mi to nikoli ni do te diplome zlilo, ne? zato sem pa dejansko šel sam prečiščevati malo zgodovino, kako kak je to potekalo. In to zdaj recimo na samem fdv že recimo kot družbo sloven fakso, Se na nek način, to, kaj smo se prej pogovoljali o teh procesih, uh, humanistika oziroma družbo samo ločuje in popredalčka. Ne? Mi recimo na novinarstvo nismo imali filozofskih podlag za samo novinarstvo. Ne? Nismo obravnavali kantove javne rabe uma, ne vem, Marksovih uh, uh, kritik, cenzure. Oni po novinar, Uh, in jim je manko ta teoretski pogled. Uh, potem sem še tudi raziskovati uh, oziroma potem, ko sem to raziskal, in prišel do teh zaključkov, sem je samo po sebi, da dejansko manjka tudi te, te podlage. Recimo, mar komu v medijih, kar tudi pravi, uh, uh, kaj je, tega francoza tam samo, ko ima na televiziji, Pierre Bourdieu, tako, Skratka, ja, da, da je v bistvu na nek način manjka samim urednikom in novinarjem te humanistične podlage, tudi iz tudi že izhaja iz faksa, ne? kot pravim, še bolj pa, ne vem, iz srednje šole, recimo, če gledaš v gimnaziji, imaš, ne vem, šest ur na teden matematike, tri ure fizike, tri ure kemije, pet ur slovenščine in pa eno leto, eno uro filozofije, eno leto, eno uro psihologije. Eno leto, eno uro sociologije. Ne? In če že gledaš pri ljudih, nimajo osnovne uh, osmove, kaj sploh pomeni humanistika in kak bi naj zgledala v družbi sami. Ne? Uh, in potem so tudi še vpreko analize teh avtorjev, kak pa je to možno zdaj skozi medije. Uh, v bistvu, hotel sem to famo, ker tudi od kolegov, novinarjev, ki jih naj bi pričakoval, Mar si je reče, pač ne filozofiraj tukaj, ne? pač eh, to, je to, to je novica to in to moš raziskati. Ne? In to mordaš dobiti vir za in proti in tak simple to je forma. Ne? To je na nek način skrajno početi početje, da pač se izogneš v izoblikovanju vlastnega mnenja, povabiš uh, dva enega, ki je za in enega, ki je proti, in s tem si je naredil članik, ki naj bi pokazal obe resnici. Ne? In to je zelo simplificirano prikazovanje sveta. Ne? In potem so šel pač skozi zgodovino, kak so se recimo filozofi z tem spopaljali, uh, preko že omenil, kantove javno rabe uma, ki ravno, in to je temelj sem zdi vsega tudi za današnjo debato digitalne humanistike, da bi pač moral vsak konjak, oziroma vsak učenjak in tudi vsak človek, ki ima neko znanje, ga poleg svoje zasedne vrabe, ki ga so za svoje koristi uporablja, za preživetje in za ustvarjanje nekega produkta, tudi javno uporabljati umne in s tem prispevati k javni debati, k odpiranju javne problematike, k izražanju svojih vlastnih pomislekov in tako dalje. Ne? Uh, kar pa dejansko v sodobnih medijih uh, skoraj ni zaslediti. Ne? V bistvu imaš novinarje, ki, kot smo prej rekli, filtrirajo informacije, povabijo te strkonjaki, ki pa še v njihovo formu, ne? manjka pa nekih dejanskih pogledov učenjakov, ki bi odpirali neke teme in neke debate o nekih stvarih. Imamo popol tudi voda, pa pokazati, pač svetle izjeme, ki so ne, v bistvu Boris pa Renato sta, mislim, v bistvu, imamo druge pisce, ki se s tem ukvarjajo, ampak se je bolj sporadično. Imeli smo oba Hribara, pa ne vem, imeli smo pa, tam kakrega avtorja, ki so pač enkrat mesečno povabljeni. In s tem sta tudi verjetno Melita pa Dragica, ki sta zagovarjali, ne vem, Večer Misli, da je večer pač s tem upravil svojo nalogo, da je več pač eno stran nensko na, na, na dan ali pa eno prilogo, ne vem, na teden kot je sobotna priloga, da je s tem upravil svojo humanistično poslanstvo, da se pač enkrat na mesec ali pa enkrat na teden enega humanista povabi, da nekaj napiše, ne? Ti si se pogovarjal tudi z določenimi uredniki, del tvoje diplomske se tudi ti intervjuji z uredniki različnih slovenskih medijev, osimljate mladine, pogovarjal si se z Božom, pogovarjal si se s Pušenjakom, urednikom sobotne priloge in tako dalje. Kakšno so pa njihove perspektive, kaj si, kaj si tam poznal? Ja, meni je bilo tak malo kontradiktorno na nek način, ne? po drugi strani pa, ker imam tudi, kot delam kot novinar večera, malo pogledu kako je stanje, Tudi delno upravičeno. Pač, eh, osnovni, osnovno je z, pač veliko spoštovanje do humanistike, ne? pa tudi eh, izražena velika potreba potem. Po drugi strani pa omejovanje teh vsebin eh, z ključnim pač podarkom na tem, da se to ne da prodati oziroma, da ni za to financ, da bi se ti avtori plačili. Ne? To je po eni strani je, Uh, vem, da je to pač je, izgovor po drugi strani, pa dejansko je tak, mislim, prevem da sam za zavečer recimo pišem, uh, pa dosti krat niti, ko recimo uredniku zmanjka budžeta za honorarje, recimo ne morem pisati, ne, da je dejansko za kulturno stran. Mi je rekla, ne vem, Vidal, ki je za urednica kulture, Mi je dva članka sploh ni mogel objaviti, ker je februarja prisegla svoj honorarni budžet, ki pa je, ne vem, 30 evrov na stran, razumeš? In dejansko si je prišlo do takega osipa honorarjev, pa take slabe stanje, da dejansko si uredniki več ne morejo privoščiti, vabiti zunanjih piscev. Po drugi strani je pa to tudi izgovor, ker bi pa morali k temu težiti. Ne? Zakaj takšnega članka ne kvalificiraš kot, kot uh, črne kronike? Kjer je Komunističnega članka kot črne kronike, ker Pištrovič te v tem članku, če se ne motim, predlagal, da bomo potem brali komunistično uh, črno kroniko. ja se pravi, pa, ne? malo heca. Ampak to, kar se zdaj razdajnje nekako povedal, ne? to poudarja tudi Boris Vezec, iz leta 2001. Pravi. Zato izpostavljamo zgolj samo problem eh, istočasnosti eh, teh dveh absurdnih trditov, in sicer na eni strani, da dajamo dovolj prostora, na drugi strani pa, da pač eh, humanisti nekako, ako smo že umeljene, najprej. Ja, jaz se ne strinjam več sabo, ne. <laughs> Tam piše, odgovorni humanisti sami seveda smo, ne, veliki Ne, v bistvu, da... to gre za očitek, ki so ga uredniki v odgovorih na tvoje vprašanja sami nekako izpostavljali, da... In to lahko v bistvu zdaj se prevečujem Branko, bom predstavljal na tisto stranj, ki je vopisena. Glavno majitev verjetno predstavlja se danes populacija, ki je neangažirana pridobitniška, dobitniška, ki je daneslišno srednjo konform hude besede, a vse to bi bilo moč sklepati podelovanje študenterije tako v organizaciji kot v para-rektorskem študentskem svetu. Žal, če bi bila študenterija revolucionarna, bi bilo se nekako boljše, pa še naprej. Če, ne, potem pa prav govori tudi o tem, da tudi intelektualci, če njaveza ni, ni skrbih spobodnega in kortevilnega, potem se nam ne piše nič dobrega in sicer tu pa trdi, če ne, pač kritizirajo situacijo, sicer leta 2001, takrat je bila situacija taka, da je bil mar pred sklopom, kar se je potem tudi zgodilo, svega predvsem pod pritiskom rektorata oziroma rektorja, pa tudi znotraj univerzne, pač univerzitetne, akademske sfere se takrat praktično nišče ni, ni postavil na stran Marša, dolgo. Vse rektor je bil top, ne? Rektor je bil takrat toplak. Like. No, to A ja, ne vem. <laughs> no, ampak, kaj je v zanimivo, uh, se kaj, mislim, stvari so se na nek način tudi na tem področju se niso kaj dosti spremenile, ne? Se pravi, kaj se tiče angažmaja samo univerzitetne srednje, ak akademske srednje, in pa na drugi strani kvaliteta v narekovajih študentov. Ja, glej, ta prej omenjena, citirana Melita Hanšek tukaj na platnu in mislim, da lani zapisala, da bi pravza, zaprav je velika žalost uh, in napačna investicija bila, da je Maribor dobil filozofsko fakulteto. Ne. Namreč napisala en člani, kateri da se pravzaprav ne študenti, ne profesori niso udeleževali EPK-ja, programe Evropske predstavljice kulture, in da z tega vidika skrta njena ista resignacija se tu nadaljuje, je bila ostanovita Filozofske fakultete Mariboru leta 2006 več. To je njen zaključek. Jaz, jaz, jaz bi se celo v nekaj meri z njo strinjal. Ne? S to poanto uh, in ločenim mnenjem, da... Če se kdo angažira v tem mestu, kar se tiče akademikov, se krok okolizofijnih ljubimcev, za ostale posebujem, da je njihov javni angažma približno skoraj da ničen, skoraj da ničen. Ne. No in intelektualcev borskih intelektual so ljudi, ki bi uh, Delovali v prostoru praktično ni. Zdravom moram Zakaj, zakaj, zakaj imamo, Marek Bori, takšne akademike, ki niso pripravljen Je to, kar Zdlete, je govore, to jaz, jaz še enkrat ponovil, jaz vidim tukaj eno ključnih uh, točk v odgovornosti medijev. Vam bom skozi anekdoto povedal. Skozi anekdoto vam bom povedal. Uh, približno eno leto <clears throat> sem se znova začel malo baviti z vprašanjem statusa intelektualca. Specifično, čeprav se s tem, kot rečeno, hvalim že veliko časa. In sem za hec poskušal ugotoviti, a, kdo šteje za mariborskega intelektualca v, v, v teh krajih. Ne? In kar je najbolj logično v teh primerih, da človek naredi da Google, ne, sintagmo mariborski intelektualec. In sem šel recimo na spletno stran večera, pa nočem, da ravno večer tarča, pa vedno znova je, ne, a, In sem tipkal v večerov arhiv sintagma Mariborski intelektualec. A veste, koliko zadetkov sem dobil? Prviš, dobil sem zadetek, neko kratko poročilo o tem, da je v dialogih išla moja tematska številka v Mariborskih intelektualcih leta 2000. Ja. Naslednji zadetek pa je bil, da so Mariborski intelektualci zahtevali odstop Kanglera. To je bilo pa leta 2011 ko sem, žal je jasno, bizo tisto peticijo do drug za podstopo a, a, Franca Kanglerja. Mes, 11 let, niste našli sintagme Mariborski intelektualec. Ja, prosim vas, lepo, že na ravni deduciranja, googlanja, ne, same sintagme fraze se nič ne dogaja. Kaj šele, da bi, a, kot rečeno, tim, da, da bi se v produkciji Mariborskih intelektualcev kaj pisalo? A vidite, v čem je problem, ne? Tako da, uh, kako, ne, kako ne odgovorim? Mislim, po eni strani drži, da je angažma akademske naredizitetne srednje in sicer, žali bog, moram povedati, uh, izrazito šibak recimo v Mariboru, po drugi strani pa kot rečeno strani javnosti, medijev, za to vrstno angažma res ni zanimanja, ne? In prej sem vam navedil najboljši možni dokaz, da se no. to res dogaja. V bistvu, jaz bi naredil z te točki en korak naprej, pa mogoče... A samo še eno stvar, kde katedre povedal. No, Malo prej sem videl Dragica, ko rade, se je pritoževala 2001, da če ni pogrešal katedre. Jaz sem zelo podrobno spremljal, na kakšen način je večer, pa na kakšen način so mariborski mediji poročali o tem, da je katedra nehala izhajati leta, mislim, da 96. Ne. Veste kako so poročali? Spoh niso poročali. Jaz sem napisal v večeru a, nek komemorativen tekst, ne, nekrolog z tri letno zakasnitvijo, kar ni še drug ni napisal. O tem, kako je katedra propadla, ne, ne samo, da mediji niso poročali, ne, Ampak se ni smelo poročati, zato, ker je bila ena mahna tekunizacija v izvedena in zato, ker so bili večerovi novinari pleteni in osebni prijatelji, tej, ki so izvedli to tekonizacijo. In tem se ni poročalo. O razpadu katedre se v večero sploh ni poročalo. Tako da, to, kar sem zdaj znova videl po toliko letih, da se Dragica Koraze, prav sem lepo. tukaj pritožuje, da nišče ni opazil, Da je katedra razpadla, da je umrla, in tako dalje. Prosim, je imela vsa možnost kot novinarka v tem pisati, pa ni pisala. Razglasil bi se, da je bil še en korak, pa, da se potem počasi poslovimo od teh klo, tradicionalnih medijev. Kaj pa je ostala Slovenija, ostali slovenski mediji, pa ne mislim, da samo tiskanih, ampak tudi recimo video, radio, spremljate, kaj poznate, kaj? so mogoče nekako uspešnejši pri. Uh, širjeni v humanistične misli, kot mogoče... Zdaj svega danes smo se odtrosili. Množične mislimo. Množične mislimo. Množične. Jedino mladina delna, ne. Ostalo pa je bog, ne. Bi rekel, pač... No, sej tudi publikače, pač sej vrlo, problema se. Ne, ne, ne prosim. Prosim? Ne, ne, se tudi kaj najde. Ja, najde, sej, S, vse, Se Vsa bi se, kaj najde, ampak... Jaz, recimo, kar se meni zdi, da je problem, ne. Se bi je to, da, recimo, če vzamemo nekoga mlajšega, ne, ki je zaposlen danes na uh, univerzi. Ta človek uh, dela v takšnih pogojih, ko je prej kolega govoril za delovca v tovarnje. Ne. Dosti krati ljudje pač preprosto nimajo časa, ne morajo napisati če kaj za, za, za medije, ne morajo ustvarjati zaradi tega, ker so od jutra do večera preženi v nek milijon različnih projektov, da se lahko zakrpajo zaposlitev, ki jo majo. Pri tem ponavadi dela na temah drugih ljudi, kar pomeni, da se morajo ne nekno prilagajati nekim tretjim temam. Članki niso honorirani, ne, vemo, da denarja enostavno ni. Ne. Recimo, jaz se vedno pač odzovem na, na vse možne okrogli mize, na, na, na koliko reči gre, ampak moram pa povedati, da se finančna situacija do te mere zaustruje, da preprosto že enostavno moram včasih prositi ljudi za potne stroške, da mi vsej to povrnejo. Skratka, ko sem pred kratkim pisal v, v pogledi, v decembrovenem v članku, ne, težava, je, um, težava je preprosto v tem, da, da ne sem, da bodo s časoma lahko študirali tisti, ki bodo se lahko plačali, ne, ampak predavali. Učili bodo lahko tisti, ki so bodo to privočili kot del svojega prostega časa na fakulteti za humanistične študije, kjer sem bil šest let zaposlen, imamo ljudi, ki se, ne da bi jim vrnili, celo povrčila potnih stroškov ne zahtevajo, da se iz Ljubljana vozijo okoprt predavat. Sem zato, da imajo referenco predavatelje na univerzi. Takdalečno daleč se je pripeljala ta tekma za, za, za referencami, za, za nekim priznanjem in mi smo treba se znebiti te iluzije, da je pač nek humanist, intelektualic više od nekega delavca. nasprotno ne, popolnoma je opleten v ta neoliberalni stroj produkcije. Ne. kar se je recimo po mojem mnenju okazalo tudi takrat, ko smo imeli težave ne, z tem nasilnim, prevzemom, brutalnim na isti plakoteti, se je kazalo v tem, da se absolutno nišče Sploh ni prepoznal, da tukaj ne, ne, da tukaj ne gre za nek lokalni, koperski problem, da niti ne gre samo za nacionalen, ampak za mednarodni problem uh, čistke uh, kadrov humanistične v akademski srednji. Mislim, da je samo, uh, bim, da, da je Boris, mislim, da je, da je nekaj podporil, pa se je nekaj od teh slovenskih intelektualcev, drugi pa, pa, pa nih, nihče, ni bilo nobenega človeškega. Uh, Zamišno zameška? Uh, ja, kako, kako zavišek zavišek je, je, je, je, je. zelo nekaj ja, ne? Kako je zelo bolje, ne? Kako je zelo ne? Ja, ampak To se je zmerom prikazovalo kot, da gre za neko zlo zelo lokalen notranji problem na fakulteti. je, da so se pisano, uh, uh, Da gre, ja, ampak ponavadi se je se se ta spor dojemo, kot nek notranji organizacijski spor, kot nekega podjetja recimo z neko zelo omejeno lokalno veljavo. Nihče tega ni prepoznaval kot problem akademske srednje kot takene. Zdaj, ko pa pri, ko je prišel ven recimo nov ta sedem, sedem Evropska ozorje 2020, Ko se vidi, da praktično se od posod potisne filozofijo, da se niti ni prav možno več prijavljati na, na razpise, ker niti razpise več ne predvidevajo možnosti za filozofijo, se pa ljudje počasi, sporadično nečesa eh, zavedajo, pa začnejo pritoževati. No in to o tem govorim, ne? ko sem prej rekel, to sem imel v misli, pa sem prej rekel, da se je ta. Eh, tržni princip infiltriva v samo akademsko srednjo, to, da ni več te solidarnosti. Ne. Zdaj, ni sam, po eni strani ni solidarnosti, po drugi strani pa enostavno preprosto res ni časa, mm. zaradi tega, ker ljudje morajo preživeti in tudi, če so mladi zaposleni na univerzah, nimajo časa, da bi lahko še dodatno se, se ukvarjali za problematiko. domov in crtni padejo do postelja. No, takrat je Koradeva tu nekako povzela za medija, takrat mislim, da je vredno nekako prebada. Zagotova vloga medija o prenjegovanju humanistične tradicije in kulture na spložji po definiciji velika. V tisti trenutek, ko jih je država postavila na povampirjeni trg in jih nam da se daje že prozvaja tunice in je izpisala tudi, so, tudi medijsko so do humanistične tradicije in kulturi, gre pa za presežke, ki jih trg ne priznava. Tendencije so, kako pa da tržne. Ne slipimo se mediji v zdajšnjem konkurenčnem boju za večjo prisotnost zgodovske in humanistike ne bodo storili nič ni profitabilna kar lahko sama, sama storim je to da, da prepričam da da se naučijo pisati za medije če bodo redno na odzorci mediji bo morda publika začela pogrešati neguk okay. okay, Prosim uh, Ne no, okay, Ka, kaj se dogaja s zahiljnimi mediji in potem pač začneš malo samo izobraževanje in prideš do tega pač teh pijamskih metod, da bi imeli v webinarje, podjetna pasiva ali zaiter, oziroma inhidijansko medijansko delo v pravi, pa je ready-made črvarni pošiljanj. Tudo pač nastavno ne gre, ki bi nekaj tako malo društva. Pravi, tukaj mi nišlo, niče reši, ni, ampak, klar, potem, smo niče rešili, če novinari sami ne. Potem smo imeli en pogovor z Martinim Balotom. Tako smo ga vprašali, kak so oni vodi tako uspešno medijsko kampanijo. In potem oni je izpostavljali takočnih pogovarjali problemu in izpostavljali, da se ti reko, ne. da pa, okay, imamo slago novinarje in imamo slavinarje, ki niso slagi, ampak nima direkskega ozadnja. In potem oni reko, edini način je, da mi so znašali takimi tematikami, ki so bolj kompleksne, se pravi, da bi mogli imati veliko dela o tem, da povadimo vseh mladvinarja na se pravi, najprej mu damo teoretsko zanjte na svoju. Se pravi, treba urezni in poživeti, da na katerem, lahko on članke. In piše oni tematiki, ki bi recimo mi radi iz kampanijo kampanje izpostavili. žal, mislim, to je njih ampak jaz da s tem mislim, da se zbalo kako ti. Da, dejansko, uh, je tukaj medijih veliko problematič, nam se pa tudi znedan eno vlina, ki nikoli, ki se rekel, ni prav nekaj, nekaj zadeve ne ve. Tako ne bi vlastnični napisati. Vkrati je prišlo do pač produkcije tudi take, ne, da se gleda ja, količinsko je, je. nekako, Kako je, ne kak je bilo, da se mene, je bilo pribravo navidare, da zagažeš, da jih bo Ja, to je pa pač htitanje, pa glavne. Zdaj, no, to do drugo mm. do, do novinarja. Zdaj, več, kot je potem pač malo primere malo gledam, so to uspešni pri, pri vseganju novinarjev, ampak to je, mislim, je toliko to je to, udela, to, to ljudi, to, to je ostavno mm. eno tako malo pušto, no, potem je še ta problem, ki ga omena odbiga, ne? ne? Tukaj se je ljudi ne tako, ne? Moremo, ne? Krati jaz popritu medija je že, je že boj, ne? na, tr, na, na trgo medija, kar mi je rečela. za nedovo. ja, filozofija, sociologija, tega spod mi se je ni. Mislim, eno leto, kjer se ja možnost, če smo, se, smo in gnjavim, da spis za kulturne projekte, mislim, mi že leta, leta ne najdemo noter. Ne? Da bi naše programe lahko prijavljeni, vedno moramo nekako izkrivati ali prilagajati, se pravi, tu je zelo res, in minje. Se pravi, moramo malo ali bolj poorganizirati, ampak dejansko jih potem v teorijo. Ne, se pravi, da se ne iz teorije v prakso, da bi se vedno lahko nekaj spremenilo, nekaj znanstveno da bi se nekaj takih raziskovalnih. Tako da mi se tudi kaže na odnos neče, okay, da ne, mi se si tudi na državni ravni ne sem na občinski, ampak če ni razpisov, zunje, v katerih bi se daro denar za to, to vrstna subvencionirala to vrstne denar, ni se tudi pove nek odnos, da je recimo filosofijo in sociologije, kar je prav izpostavljena. Ne? In tako ok, za kulturo, za literaturo, to so še, še pa še program, ne? pa za razne mordinske denavnice in ne, športne, ne? določena pa res, mislim, tisti, ko grek, jak, malo analizno spremajoš razpise, jih Ni, nimaš pije. Razen se pravim, da totalno spreminiš tisto, kaj demaš in poskušaš nekaj dolgo, što pravi komentiramo, dragice, mogoče, meni je malo, mislim, če pravi dragico, se dosti krat strinjam, kaj napiše, pa danes je ona tudi sama na nekih humanističnih osnovih, gradi pa neki kritiki družbe, Je tukaj skrajno, skrajno sprevrnjenega razmerja izhaja, ker piše, da je pač avtomatsko oziroma že po definiciji jasno, da so mediji ogromno prispevali k razvoju humanistike oziroma k humanistiki, kar je skrigano z logiko. Ne? V bistvu so se mediji, in to sem se diplomi prikazati, dejansko razvili same humanistike in humanistične angažirane dejavnosti teh piscev, ki so bili filozofo v, v razsvetljenstvu, v renesanci, tudi v antiki. Ne? In danesko, tudi, tudi iz tega se mogoče vidi percepcija novinarjev, ki so zdaj dansko postali na nek način um, kot gatekeeperi. Informaciji, ki zdaj pravijo humanistom, vi morate postati bolj tržno, zanimivi, bolj brljivi, vi morate publiko privabiti. Uh, mi pa morate biti srečni, če vam damo plac. Ne. V bistvu pa je, uh, bi mogli biti obratno razmerje, ker če bi novinari pa mediji vse zgledovali po humanistiki pa po recimo teh avterjih, hajš tudi jaz obravnaval, ne bi bili mogoče v takih situaciji in bi dejansko mediji skupaj za humanistiko lahko razvijali družbo, ne. ker skrajno pač Če gledamo to recimo izgovarjanje novinarjev slovenskih na, na to, da v kakih slabi finančni pa uh, lastniški situaciji so, je to skrajno schizofreno, ne? ker tiskani medije so bili več kot 50 odstotno v lasti samih novinarjev in urednikov, ne? to ne smemo pozabiti, in ti so potem za, za denar ker so se jim ponujali visoke vsote, svoj lasniški delež prodali, zdaj bi ga pa spet, ko so jim unični podjetja radi, skupaj uh, odkupili, ne. Jaz naj nekaj pripomiti, ker več uh, mi smo prešali, ker je v ta kapitališčno lasniški sistem, ne, s nej pa vrebra. Seveda. Ne samo novinari, posebno po naši prejljubili Sloveniji, ne? smo pač to enkrat da nasnik in preto nismo veri pojma, kaj pomeni biti nasnik. Ne? Mi smo hotli imeti novo javko. To je In drugo, bi bom dal vprašanje, vrecem Borisov, ok, v mediju je bolj ali jasna, ampak ker jaz ne berem večera iz principa, ne, vaj, ne, kak pa je, recimo, spremljano v žalno družboslovje, out of the box, uh, to, kaj se jaz v kaj onem uh, inkubatorju. Uh, to boš pa Ja, ne bene večera, ne vem. Ne? A ja, ok. Pa ne gledam slovenske televizije. Ti bom, lahko ti povem, pa me bo Aleksandra dopolnila. <clears throat> Glejte, vse ste samo dve možnosti. Ne? Ali so dejavnosti nekaterih promotorjev humanistike v Mariboru tako zelo marginalne in so sami producenti tako zelo marginalni, da si po pravici ne zaslužijo pozornost, recimo Zofijeni, če že govorimo o nas, da tako rečem, ali pa je nekaj hudu narobe. In zdaj bom zlo, vas bom zelo enostavno vprašal, dajmo, mislim, mene samo še statistike zanimajo, ko se o tem pogovarjamo, A, mislim, da smo za, lani v polemiki z Petrom Rakom v delu na to že opozorili. A, Zofini smo v zadnjih desetih letih proizveli približno 300 dogodkov javnih, ja? okroglih, mislim, podobno, 300. To je nabrš malo, zato ker na EPK, mu, EPK jih je bilo ne vem kaj, 3000, ne? ampak za nas je to kar nekaj, za nas, ki delamo za 1000 evri na, na leto. Ne? In zdaj vas zelo nastavno vprašam, vse tukaj, ne? Kdaj ste vivili na naših dogodkih, recimo, Petra Raka, ki je kulturni dopisnik dela? A kdo ve, kako Peter rak? Na teh 300 dogodkih. Kako so a, a ga je kdo že srečal? A doben, redu, gremo dalje. Roberta Galuna, dopisnika dela. A ga je kdo že kdaj srečal na našem predavanju? Pa smo vle pomembne goste v, v vsaj slovenske Ne. Miha Robina, Ni čega še ni videl, ne ve, kako izgleda. Vredno. Petra Vidali, kulturna vrednica večera, a ste kdaj že videli na kakšne od naših prireditev? Veste, kako izgleda? Ne, ne, ne vem, ne? A, veste, ne? Ampak niste jo videli, ne? Ste jo videli na naših predavanjih pred... Uh, v naših prireditvah. Ne veste, ne, kako zgleda. Petra Zemlji, študij, kulturno... Mislim, da je zna malo predavljiv. Ja, ja, ja zna, ne? A vidite? A veste, o čem se zdaj Zemljaj. pogovarjamo? A vidite, o čem se pogovarjamo? A je to noša lanca? Ali smo mi tako pomembni. to no, je del projekta, ugotavljanje, zakaj nas ja. ni v večeru, ne? Uh, zakaj že 15 leti v večeru, zakaj, da se, da se na, namerno ignorirajo, ne, zavestno, te nezamesljivo, ne, ker se tam s vsemi spro. Niso se spro, jih bi samo po prikazu zrcala, to je vse, kar sem. morda. To se spro. Spravi, sprej, to je <laughs> Spravi, uh, to lahko eno vprašanje, zakaj nas smo tam, pa kako mi prišli, biti, ja. da pa obrnemo perspektivo, da se ti to hoto, pa spoh rabimo biti tam. Ne. Recimo, jaz očim uh, medijsko etiko, medij, te, uh, medijske komunikacije, od njih njih če ne bere časopisal. Se pravi, če bi uspeli priti večer, koga bi naslovili točno tam, ne? se mi da je, da je da imamo druge kanale. Ne? Zdaj, večerocem lahko čitam, jaz se razumem, ne? da so z, z prostorom so zelo natesnem, tudi to smo zdaj moutovili, novinari ne obvladajo filozofije, da bi sami o tem pisali. Ne? denarja. Ni, da bi zunaj sodelavce povabili, da kaj napišejo. Ne. Čeprav imajo tudi čudno urodniško politiko. Ne. Zdaj vidimo, da je naš stari kolega William Klinger postal novi promist, tega so povek iz reke. Joj, to sem videl. Za tega čudno ni bliže nobenega poznavalca tematike, ne, ki, ki se ni v bistvu bolj Uh, mene so našli preko pripca, recimo sem več napisal vsi tisti, ki so jih štiv vprašali, ko je v Ternaziji. Ljubljana. Te, ne. Ne? tako dalje. Zdaj tako so se take bizarnosti, da, da, da te zvije. Ne? Ampak što je to, kar bi lahko nam naredili, da nam zagotovijo večje, večje odmev pa večje občinstvo, je v svoji digitalni online izdaji. Tako kot imajo Guardian svoje online izdaji, pa ima comment is free, ne? ki je blazno ugledna, zadeva in ki imaš vedno tisoč. Tisoč, tisoč ljudi, ne, ki sodelujejo, potem jo razpravljamo, in tako dalje, s tem, se to čez dneve. Čez dneve ne. To bi nam lahko zagotovilo, da je tudi veliko vprašanje, ali kdo to osnovno odpre, to pač bi je to prav, kaj te komentarje, da dobiček, kaj prinaša čez druga kultura, javne razprave in tako dalje. Ne. Se, se nekaj zdi, To se mi zdi preprosto metanje energije, da energije proč. Ja sem tudi zamerim, da, da ne pokriva naših dogodkov, mislim, da je imali 100-krat bolj dragoceno. Ne. Recimo moj intervju so, bila, so čisto skrajšali na minimum, pa še je en tem, da so ga objavili. Ne. In potem je šel v vilki. številki na pol strani, v kateri je bil stranski članek o tem, koliko so poprečili stari, Kupci novih avtomobilov. Zdaj mm. je tudi neko perspektiva, ne. kje so, kje, kje so no, prioritete urednikov, uh, pa, pa se jimajo za za lokalni, ne za, uh, no, no. za resni, regionalni, nacionalni, katerkoli časopis. Ne. Ja, okay. se mi zdi se, da je ta, ta kanal, mislim, to, kar imamo, samo bi treba ne vem, ljudi, ljudi zgoditi pozornost. Pa, ne vem, informirati tiste, ki jih zanimajo te teme da vedo, kam nekaj ne grejo poiskati. Ne. Ne zdi, argument proti tebi, a, smem, je... a ti smem povejati? imam ja. ja. argument proti tebi, malo prej sem vrobejo pokazal. Jaz sem zdaj na zaslišanje kot ekstremist v državni zbor, dobil sem vabilo, ker sem domnevno uskal mladino k nasilju na stah. In zdaj v, in sem dal na Facebook prvo stran tega vabila, in v reviji rumeni super uh, rumeni reviji 24 24 uh, so objavili celostranski članek, omeni ne da bi ne da bi me vprašali. In ta članek povzema faksimile v bila, ki sem ga na Facebook in moj tekst, moj spremni tekst k, k temu. In podnaslov velik podnaslov lahko vam pokažem, ker mi je kolega to poslal. Podnaslov člank, članka je naslednji, profesor, vejca, bloger, vejca, ekstremist. Jaz mislim, da to ključno razumevanje tega, o čemer se danes pogovarjamo, se pravi profesor vezjak, ja, se pravi recimo temo univerzitetnik, intelektualec humanist, potem pa imate puščico, ki ni več to, ampak je bloger, ja, se pravi digitalni humanist, bi rekel Robi, ne, Pričemer se kaj, marginalizira njegova, pazite, reči bloger ne pomeni samo, ne, da nekdo je prestavil svoje misli na internet, ampak ima, žali Bog, dve funkcije. Prvič, razume se, da ima nekdo veliko časa, tako kot ne, mladi pubertetniški ne, ljudje, ki imajo zelo veliko časa, pa zdaj svoje osebne spovedi pač na internetu seveda objavljajo, se pravi, biti bloger žali Bog pri nas kot tira tevrativna. pričemer, da se razumemo, sem jaz bloger zato, ker pač je splet še edina niša, kjer lahko s svoj mislim komentarje objavljam. Jaz sem dejansko cyberdisident, in sem imam za dissidenta, Zato sem bloger, ampak to je ta marginalizacija humanistika, o kateri govorimo. Ne? To ni samo prenos, nekaj enako vreden preskok in prenos humanistike v na splet, ampak je dejansko veste, marginalizacija. Ne? Zato, ker ne moreš biti druge humanist, si samo še na blogu in kaj je naslednja faza ekstremist? Pričem, er se kot kontekst jasno, ni ta, da sem ekstremist v tem počemer kaj pišem na svojem blogu, morda tudi, ampak zato, ker pač sem domnevno uiskal, kaj vstajam in k nasilju na Mariborski vstajah. Skratka, z tega vidika kaj Friderik se ne strinjam, ne? ko praviš, ne? to izpočnem že vrsto let, Sva sem bloger, objavljam svoje tekste na, na, na internetu, ampak to že je oblika marginalizacije. Če ti nek mediji kot pravi za stojn, da, prostor na svoj spetni strani, ne, ki je neizkoriščen, je že nek obdika organizacije humanistike. Ne. No, malo bi, se prečujem, malo bom ustavil za delo, ker mislim, da je končna čas, da pač prijemo do jedra današnjega večera. Ja, še nismo. No, no bom na hitro rešil tež, to težavo. Tako, Tomaš, ti kot žiga, v bistvu kako nekako si tam v tretjem delu svojih člankov, pa v Vprašanje, kako, ne, kako pa zdaj, kakšna pa alternativa, kaj v bistvu pa lahko humanistika naredi, na kak način lahko, kot se že to ti omenil, ne, pač blogi, ti si eden deset top slovenskih blogerov, podločeni ste tudi pa se še vseeno pritežuješ. Hočem <laughs> reči, uh, A je potem skaj, kar res internet isto kar, kaj, kaj ti meniš, Tomaj, še in, pač internet nekaj izhod za humanistiko in kako v bistvu ta izhod zgleda, po tvojem mnenju? So spletne strani ja. recimo kot je naša, lahko nek prispevek na tem področju, verjetno že, pa kako? Ja, viš te, čist na začetku, ko smo se začeli pogovarjati, je Boris omenil eno točko ki bi jo zdaj sem naponobil in ki se meni tudi zdi enako ključna. In to je, da veš, pač stvar interneta je v tem, da se da, da lahko dejansko vsak tam nekaj objavlja. Ne? In to je hkrati predstavlja motivacijo človeka, da se še sploh ukvarja z laks filozofijo in z in da tem vstraja. Ker si je res zelo težko predstavljam nekoga, ki ne bi imel te potrebe, da nekomu nekaj sporočil tega, kar je prebral ali pa kar ne, izmišlja, ne? In zdaj seveda, če te uredniki blokirajo. Ali... To je ravno v odlomek, kjer ti pač nekako povdališ neke alternative. Sicer je mm. nekaj tako, s katerimi mojem krito priznati, se sem ne bi strinjal, ampak mm. kar nekaj tega moče se spomniš tega odlomka, ko izpostavljaš ta British Human Association in pač njihove postovke. V tujini imamo kar nekaj. Mislim, tujina je sveda, res da ima večjo bazo, se pravi, če v tujini ti postaviš en tak blok, kot je recimo tvoj. Potem govorimo tu o uh, par verjetno sto tisoč obiska ne par tisoč, tako kot v tvojem primeru ampak vseeno. Uh, tujina verjetno kaže na neke uh, tovrstne alternative. British uh, Humanist Association je gotovo ena pomembnejših tovrstnih zgledov z vaznimi animiranimi filmi, ki poskušajo s ljudi nekako pritegniti z jezikom ali pa v formi, ki jim je nekako bližja. In, uh, Pomluvaš še kar nekaj drugih? Ne? Ki so, kaj kak, kak je pa odnos danes? Recimo, tu umenjaš tudi vpraševanje in takd. Dobro, Zdaj, mogoče bi tam pri drugi točki začelo, če bi več, več intelektualcev pisalo, ne? Da, da, bi, da bi bilo to, da ne bi bil sem Boris, pa še mogoče pa ljudi, Ampak da je bilo več. Mislim, da je to ena težava, ta, ki sem jo prej umenjal, ne? da je ljudje preprosto vlajših, enostavno tudi časa prav, prav nima, ne, tako da ni, ni samo od njih odvisno, no, je, je dejansko malo sistemska okvara ta, je mogoče kar še starejše generacije, pa se res ne dobirajo dovolj po mojem ne, no. Kar se tiče v teh, ne vem, oglaševanja, filozofije ali pa recimo teh takšnih akcij, jaz mislim, da je Zdaj ne mislim tega, ne, da bi to tak ali kot ne vem, avto ali pa kaj drugega, ne. ne, ampak mogoče v tem smislu, ves, smislu, da sem tukaj bil malo pod vplivom tega, kar sta Peter aha, kurat, ja. Ješ kurat, pa kar vino piješ, ali kak je vaš, kema druga. Luka, ja. Luka, Luka, Luka, Luka, Luka, Luka, Luka, Luka. počela s tistimi majcami, ki mislijo, ne. No, tukaj. bilo gerela, ne. Evo, v, v, v praksa, sicer ni digitalna, ne? <laughs> ja, v, v tem smislu, recimo, yeah. take stvari se misel, ne, tudi ne bi imel nič proti, če sem gledal, no pred časom ostajajo nekaj te aplikacije, zdaj, kar so pametni telefonje, ne, igrce, ne, v tem času še ni bilo. Takšne stvari obstajajo zdaj, kakaj dejansko korisnost tega za širjenje nekega humanističnega, tudi čisem znanja. Ne vem, kar mm. ni nobenih statističnih podatkov in pri tem je težko se mi zdi tak na pamet govoriti. No, mi smo pred že začeli recimo s večerji večeri, mm. in, a, s filmom, ne, Kako nekako skozi film poskušati približno filozofijo. se tudi radio, ne. mislim, radio se mi zdi izredno ne, premalo rabljen za te namene. Mi Sloveniji, mislim, program ARS, kako poslušate, oziroma poznate, se mi zdi izredno premalo izkoriščen, sploh, recimo mm -hmm. ga primerjam s tretjim programom Hrvaškega radija, ne vem, kako poznate, spremljate, meni se zdi fantastičen. Ogromno imajo humanističnih sebin, filozofije, sociologije, psihologije in tako. dalje. Seveda, klasična glasba še vedno prevladuje, ampak in tu, tu je, mislim, ne razume, zakaj nacionalno radio vredno spet pomankanje kadra in tako, dalje, ampak definitivno precezno staja za hrvaškim radijom. Na hrvaškem so recimo šli tudi v to, da so dali ogromno priložnosti tem mladim, ne? ker je ogromno urednikov na hrvaškim tretjem kanalu je, in seveda poslede, če tu je taka, je ravno mladih diplomco in tako dalje. In v bistvu res je vredno Pole me zanima sve še tudi, kaj pa ostale recimo društva pa organizacije, verjetno, ker se ne moramo skozi medije, nekako izražati, ker se nam vrata na nekaj na tako dogačen način zaprta, lahko smo blogeri, lahko imamo spletno stran, eh, la, potem so tu še okrogljom izle. Kako v Sloveniji poteka? Poznate, kaj je to imaš? Verjetno ti na Primorskem, kaj spremljaš društvo humanistov Goriške? Mi imamo predsednice z Goriške. <laughs> ja, pa ne spremlja. Oni so v Sloveniji izredno aktivni, mislim, da Dobro, če lahko rečem, poleg za finih, ampak eh, DPU recimo in pa teh organizacij liceje, recimo v Kopru preko Kuzmaniča, eh, poznate še kaj mogoče, še še da kaj izpostavi takega, kaj recimo še lahko vrstimo eh, z te neke javne lade? Je, je recimo tako Kocijančič obrani krog Slovanski knjižnici mm -hmm. v družba, knjižnici, ima ta ne, svoje srečanja da se, tehnike, te se dogaja? Nekik, Apokalipsa ima svoje večere? Mislim, da imajo tudi, ja, v Celici, če se ne motim, na Meteljkovi imajo te, tudi neke filozofske večere, je ja, nekaj tega, no. No, ampak je odmev, kak je dometi tega? Mislim, mm. jaz vem, da oligani pride na take dogodek, 50 ljudi... Ne, ni res. To so, no, pa 30, ampak to so študentje, mislim, treba je drugačna kultura, tam bo prišli študenti filozofije mm. na take dogodek, ne? da pridejo ljudje ki niso filozofi, zato ker mislimo da bo nekaj zanimivega zvedeli, ne? e, To me ne zanima, zanima v nas ta bo me zanimal. to laično publiko pa, pa nekaj ponuditi, ne, kar mislimo da koristnega za njih mamo dragocenega, e, eno vprašanje, a maaj mamo kaj za ponuditi? ne? Zdaj. Vito vi delate ne zelo zelo in vse Še ena je ta neznatna možnost, da vse to, vse to res ni, ni vredno javne pozornosti. Se pravi, če, če imamo kaj za ponudite, pa potem samo vprašanje, kako to spraviti do ljudi, ki mislimo, da jih, da jih zanima ali pa bi jih moral zanimati, ne? Kako jim zbuditi zanimanje. To potem potem neka vrsta marketinga rabimo ali kaj takega. Kot rečeno, sam medij, jaz, Boris, imaš ta občutek. In Mnogi je upravičeno naredili, če gledamo genezo, ne? da so te zrinili preprosto iz teh mainstream medijev. Ampak danes to ni več marginaliziran medij, bog pomaga. Kaj, kaj blok? Ne, digitalni mediji, internet, to ni mar, marginaliziran medij. Marginalizirani so če dalje bolj tiskani mediji kot rečeno. Ja, ampak še vedno majemo let. Ja ali pa tam 30, petno 30, sploh ne bere več tiskanih Ampak javno mnenje še vedno oblikuje v meni srednje. To je, vse kritik, to je pa vse zaradi krize tiskanih medijev, kar govoriš. Ne, predstavljaj si, gled, naredi samo zelo nastaven misljen eksperiment. Zamisli si delo nekega humanističnega društva kroga, intelektualnega društva kroga, a 20 let nazaj, ko spleta ni bilo. Kaj bi recimo mi kot Zofini sploh lahko še počeli, če spleta ne bi bilo? A mi lahko nekdo to odgovori? Če, bes, če speta ne bi bilo, potem najbrž nas, kot Zofinih, ne bi bilo. Ne če ne bi zapisal eksperimenta, kaj bi počeli, če nas ne bi marali v tiskanih medijih, pa ne bi bilo in kar ja. nič, bi bi bolj in manj vilegali, ne? ne ne bi, najbrž bi razpadli, ne? najbrž nas ne bi bilo. Hmm. <skrane> nee, to je zdaj malo, malo, malo nepravilno razmišljanje, ker če ne bi bilo interneta, pa 35 let, nekaj nekaj nekaj za znako, ne zase, nekaj, 5-20 let za internet. 21 let, nekaj, Potem bi tudi medij biti drugačni in bi tudi... Fremine medijev bili drugačne, ker bi morali bi biti. drugačne. Zdaj pa je, zakaj se medijev kot taki tiče, bi jaz upozoril na film, ki ga je pred tremi let več, že tega rovi pokazne in sicer rovi Los Angelis In v bistvu on je rovi totalni eroziji, ki je nastala iz iztega zloga, kot tragica pravi za slovenske medije, so pravi, pravi privatizacija in In, zače in iskanje izključno profita, je unično. To je četrti največji ameriški dnevnik, da je bilo sveči Vespens, to je jednostavno unično. In tega da sicer danes še je, in je profetamina, ampak ne politično, ne informativno, ne več več nič, ampak je no spavl, ne vem, če ne sklavice. se tudi naši medija zgodilo. In tako da je zvegla, krije, ki so, pa kakšni kak, žiga, ne? Žiga, no. A, ne? Tudi znanje, novine, ne samo, da ga ne dobiš, ne, ne ga Ni To spet drži, to to drži, kar tule, te lahko citiram, presem sem videl, ne obsežne citate, ko redniki medijev, recimo, večera pravijo, da, kar se kulture tiče, ne čutijo be, prav nobenih nikakršnih pritiskov lesnikov in imajo 200% avtonomijo. Kar pomeni, da je njihova svobodna volja, katere sebine, kulturne bodo dali 12, na svoje str... 12, to, je res, to je res. To je res. Ne rec, uh, pušenjam, v intervju z uh, Žigetom, polovito tezo. Ja, evo. Ampak koga za posluje, Kateri, novinari, s kakšno so glasbo, koliko... Kol, tako da te predvisto ni, to ni pa soborna izbira. Za poslovanje v slovenskih medijih je tako problem, da so zaposleni novinari nač 40 let, drugi pa ne dobijo službe, ne? ne Ker ni ko, več ko, služb ali, v medijih. To me ne zanimam, dejstvo da ne zaposlugejo filozofsko, humanististvo in je blablabla malo. Drugače jih je dosti od teh starih. Ja. Zadi, Z diplomami, ali pa z nedokončanimi <laughs> Diplomami iz humanistike. <laughs> <laughs> Dorot, je, da mi se ja, a mi se koži, želimo dobiti nove ljudi, ki niso tukaj filozofsko izpopolnjeni, ali želimo biti Dobro, zdaj ne govorimo o Zofinih ljubimcih, pač misl, nismo mi gatekeeperjih ne, wonet, staj, humanistike. Ne? Mi govorimo no. o humanistiki na splošno, logično. ne? pa Ja, vam lahko... vse te organizacije ki se so tem, seveda, ja, koga mislim, jaz mislim, da naših po Facebooku, spletnih strani do naših ki, s, ki žitak, simpatizira, z takimi disciplinami ni problem, ko pa hočemo da delovat delovati širše, osveščati širше, ka ne, bi bilo, ne? Naš, pa je problem ne? Ta, ta doseg ali pridemo v večer. Meni eno. Jaz, sem, jaz, sem no, jaz, jaz se, jaz se večeru, ne strinjam. No ja se strinjam Ne, Ne, v bistvu smo večer, Zdaj, a smem samo en ja. da to prekilim. Nismo pa Pod kakimi headlini smo v večeru zadnje leta? Mi smo večer zanimivi samo skozi kritiko, ki je druge ni upel izreč. Recimo trenutno zadnjega pol leta skozi kritiko Župana Fištravca. Ne Se do so najbolj eksponirani kritiki Župana Fištravca. Ja? Pred tem so bili najbolj eksponirani, ja, res je, najbolj eksponirani kritiki Župana Kanglerja. Najbolj. Najbolj. Tudi ta peticija, ki sem prej omenil, peticija intelektualcev, je bila peticija z ofinih. ta segment jih je kot edini pripričal v naši produkciji. Se Siceršnja sebina, ker se sklava z njihovim partikularni interesi. Ostale vsebine jih pripričale očitno niso. Tako da, hočem reči, koristni smo jim, zanjivi smo jim samo iz zelo partikularnih razlogov tam, ker drugi recimo intelektualci, popolnoma za te Tako da hočem reči, mislim, da so zofini v tem prostoru odigrali še neke druge vloge, ne samo kot promotori humanistike, ampak tudi kot promotori kritične misli in kot družbeno angažirani ljudje. Jaz mislim, da, da je to nesporno. In še nekaj bi rekel, ne, ko prašate koga iz Ljubljane, a, kaj si misli o Maribor in pripada te družboslovni sferi, to bo sva izgledalo samo laskajoče, se običajno mena Pre Prenedavno je v ko je a, ob priložnosti razstavlja v 80-ih letih v Mariboru, rajkom Muršič na prvem mestu rekel, poslušajte, v tem hipu, kaj pa ima Maribor? V tem hipu ima Maribor zofine ljubimce. To je bila njegova prva asociacija, kaj ima Maribor. Ne? Vlasta Jalušič, kolikor mi je Robi razlagal, je uh, pred mesecem na predstavitvi neke knjige na filozofski fakulteti rekla, oprostite, ampak jaz berem stran Zofini, In to je moja glavna referenca, nekaj takega. Ne? Uh, dar, darja Zaviršek je pred nekaj leti rekla isto, jaz v Mariboru ni ničesar so smo res pred to dilemo, smo tako zelo marginalni, ne, kot nam nekdo želi dopovedati, predvsem lokalni mediji in sicer, a, ali pa... Ne, Mislim, da seveda ta, ta percepcija, ki je seveda popačena, izhaja pač iz tega, kar je že majsek dolgo to vel. Če vpišeš kjerikoli pojem v Google dobiš za fine. A. Uh, mislim, govorim, uh, katerikoli pojem, ki se nekakaj okoli način povežo, povezuje z malj boljsko sceno, komunistiko, polikoli, karkoli praktično, vpišeš Kangler, Janša, <laughs> veno, da biš ven za fine, pač res je, pač tako ti, kot Andrej in ostalih, ste bomo nekaj sproducirali te, ko smo objavili že teh stvari, da se v bistvu polseli skozi nekaj digitalne server na server se to noži in nekako je res masa teh, ta šum nekako smo zelo ojačali na spletu in je res ogromno In potem je mogoče res posledica za to, da, da se pač precepira da se v Mariboru pa verjetno ogromno dogaja, pa tudi je se pravim tudi mi verjetno s temi nekimi teniskimi dogodki, ko in takdaj. Vsak, ki to odzune verjetno gleda, mora si misliti, da to mora biti tudi moja izkušnja, recimo je že taka pogosto, ko sem v stiku s kom, ki nima, ki ne pozna Mariborske scene, si misli, da to mora biti stotine in stotine ljudi. Pa dobro, zdaj se mogoče to sliši, hvali vam, ampak res majo ljudje občutek, da Je tu ne vem, kakva masa ljudi, ki se zdaj ukvarja ja, z vami. Jaz, jaz mislim, da se vi pocenjujete. Ne vem, to gre bolje za vas. Ne vem, se pocenjujete. Ne vem, če ljudi, se pocenjujete. Ne vem, Zakaj bi se odinjali večerjo, zakaj mu bi ne bi konkurenca? Se strinjam. Vaš arhiv je stokrat boljši od arhiva večera. Če uh, se, če se, če se, če se, če se, če se, če se, če Pubbliko recep, recepcijo uh, gledaliških del v Mariboru uh, med leti 2005 in 2015 je prošol večer v, uh, v arhiv, ampak tam ne bo zvedel čez Kako bo plačal? Uh, plačal bo je veliko, ampak tu se motiš, Fredrik. Večer, spletni večer, ima, po mojem mnenju, najboljši medijski arhiv v Sloveniji. Oni imajo odličen arhiv. Razumem pa, da želiš nekaj druga povedati. Ne? Tako vse mi imamo dejansko podatek, ne, da je predvsem dva 2000 ljudi na teren yeah. preišče Zafijine uh, in ne, jaz ne Mol. vem, no, ali je to veliko... Meni se pa, to misljiv, zdi, predvsem, to se meni zdi se zelo gredo. Vse, raste, vprašajo, jaz se pojavljajo, da se ga pojavljajo član, ki je zdela iz večera, a vprašljam vlastni član, ki Ne, no, v bistvu, nekako, zdaj imamo pač novo filozofijo, ki je nekako, ti lahko razložem, ta nova filozofija je, da pač imamo ta drugi del, kjer linkamo nekako izstopajoče članke na spletu. To je zdaj, bom rekel, neka novost, da pač poudarimo, vzamemo neki sek in pač linkamo na ta članek. To je zdaj v zadnjem času. Degač bom rekel, do leta 2013, to, smo menili na stali strani soziv, v glavnem, v raznim podrobliku cenzurirano, kjer smo nekako izpostavljali tiste vrednejše prispevke iz drugih medijev, smo večinov imeli lastne. Je pa tudi to res, kar zdaj nekako izpostavljajo, v tega, da v bistvu pa produkcija naših članov, ne, kako, nas, kako jih pač je, je upadla zdaj Je Vanje, <tudio> to je zelo dobro vršanje, ja. To <tudio> se reksandara sprašuje. Jaz sprašam, jaz sprašam, ampak večinoma ne bi oziva. Ne, narobe, narobe in šekla narobe. Oni bi morali vam plačati, da jih ogalimo. Ja, gledajte, jaz bom nekaj povedal, jaz pišem svoj blog, ne. Pred tem sem bistveno več tekstov dejal o na nazofine, pa tudi bistveno več sem jih napisal enostavno uh, zdaj trenutno ne zmorem, ker je toliko drugega, da še lasten blok ne zmorem pisati, pa tri otroke imali, imam, da imajo vse to. <tose> <tose> uh, in, želim povedati, po drugi strani pa sem to stvaril še z nekega drugega razloga. Zato, ker, sem, ker me nastavno robijo veliko krat v da se moje ime apsolutno preč vezano na Zofine in obratno. Ne? In da marsikdo uh, Uh, ne, vem, ne želi se odelovali z Zofinim ima, ima neke čudne pomisleke, zato ker misli, da Zofinji so Boris in tako dalje. In to bi jeden razlog, zakaj sem jaz bolj avtonomno šel tudi na svoj blog. To imam jaz zvačen. je bil Zofini Smo se spet odalili, bomo malo od vprašanja, če je digitalna humanistika Hvala se. Um, se. tudi zdi, da mogoče tako je Boris prej samo upozoril, da je to mogoče malo preveč moderna oziroma ne vem kakaj izjava pač ime digitalna humanistika. Mislim, bi mogla več pač cela humanistika težiti k temu, da se preseli na digitalo vsaj delno. Ne? Uh, in to je priložnost samo osnovni. Ne sme pa osnovnega, se mi zdi, poslanstva, humanistika tu izgubiti, ki je pa dialog ne? in kritika. Spravi Ki pa ne more biti posredovana čez medij. Ampak v mediju pa je treba ljudi nagovarjati. Ne? Danes enostalno pač v takem svetu živimo, da koga ni tam, a, razen če uspeš ufurati, pač da tebe ni na spleto, pa te zato ljudje yeah. uh, začnejo spremljati, kar je tudi možno, ne? ker danes so pač vsi možni spini. Ne? Bi pa rekel, da pač po drugi strani pa se tudi more humanistika mogoče malo prilagoditi samemu spletnemu okolju. Ne? Jaz bi ne vem, kot, pri, kot predlog bi dal mogoče, mislim, kot primer uh, ta prvrt zgajtu ideolođi od uh, Žižeka. Ne? Žižek, koliko pač je sporna mala figura, ampak ta film je recimo vzad, da, da nekaj širši populaciji približa pojem ideologije, ne? ki ga že gledaš, če se meni s humanisti, že v humanisti tri četrt ljudi ti bo težko povedalo, kaj ideologija v eni definiciji ali pa kako bi ti jo plastično prikazala. Ne? On pa dansko širši publiki, Uh, skozi dejansko uh, popkulturne asociacije. Ne? Temu se mogoče, tega se ni, ne smemo preveč bati. Uh, ljudje rabijo, kot sem videl na internetu, neko asociacijo, da jih pritegne. Ne? Tako maš, ne vem, na Facebooku imaš te sličice, ki krožijo, uh, pa je pol zdravja neka misel pripopada. Ne? Žižek se je pa to, analize filmov, In ko nek človek vidi pač, ne analizijo Hitchcockovega filma in on potem razloži skozi Hitchcockov psiho Lacanovo pojmovanje jaza, ne, skozi tri ravni, je to človeko vsaj približno lahko jasno, da si potem gre dalje recimo brat Lakana, ali pa bo na da bo neka filozofska tema ali pa razprava o Lakanu, pa če je bilo to, kaj moj Žižek približal všeč, bo šal, ne, ali pa bo si še kaj prebral ali pa bo ga pritegnilo. Več ne? pač skozi neke asociacije tudi neko, je pa tudi tanka meja. Ne? Lahko je zelo dvorezno, ja. lahko se meja prestopiti, da se potem sama humanistična tema zbanalizira pa je poj, preveč po pa tudi spolitizira, ne? ker ko v teh v kontekstih začne se gibati popkulturnih, pa to hitro pride do neke površinskosti, ko se izgubi bistvo debate, ne? kar je tudi življenje ži, no, to zahtrati. Tudi tako. film je skotibično mede, nekako nekako zahteva, ne sama forma je, že, že nekako predeljuje tudi vsebino. No, Teh formatov je veliko znam, na YouTube, ne znam, všeč tiste, ki so animirani, recimo. Yeah. Ja, res je... Res ta, ta, ta, ta, ta, ja. ta, ta je ekonomistna. Kaj je majhni Robert Rajk. Kaj je zelo zpletene stvari. Ne? No, zbrati, prostor, ne? Ne? no, ampak to mi počnemo, že vzeta 2-3, ne? ne? Ja. Tako to spremljate, to ampak... Uh... Na zelo malo. Zbrati. Ja, 2 ja. smo, O, daj, oj, daj, pa, pa je zemljala, zemljala. Jaz sem proval predstaviti Zasnale, na neboj preprost na ko ga znam. <laughs> Pravim Descartes, da sem proval predstaviti na neboj preprost na čin, ko ga lahko. Pa, Reče <laughs> to, to naše naš občinstvo, zna, ne? Mislim, nekdo, ki je, je to motiviran, ki ga zanima dekart, to nije ravno zelo tipično. <laughs> uporabnih medijev. Ne. Ta se bo ta tudi spravo brat, eh, Descartes, meditacijo, da bo hvori. Ne. So, pravi, mislim, da bi morali bolj zničiti zmeri tisto asem, da so to, kar so začeli. Tudi tri odgovori, ki so bili tam mene, mene ne bi ravno do vruški, ne, ne vem, če bi še vprašal filozofa. Z, uh, uh, Hvala lepo. Tam so bili tri stavki, tako, bolj izgleda kot, da je Italija nima veliko časa, pa je tega bolj odpilo, tako z nekimi puhljicami. Ne. ampak mislim, da se to da dobro narediti. Yeah. Ne. Uh, in to je dobro način, da po pokažeš, da je filozofija relevantna. Zato. Ki je uporjena, zato. Ja, da je relevant, mislim, uh, relevantna zemljiv v običajnem življenju, da je lahko nekaj pojasni, pomaga razumeti, s čim kaj jih mori in uči in Se uh, Tako da, če bi, mislim, Je nekaj ja. razvid, a... S tem, da je neki pravi, ni naloga filozofa, da odgovara na vprašanje, ampak da je postavlja pravo vprašanje. <laughs> ja, je že življenje. Na, na. In vrača in vrača in vrača da se jim že vrti v glavi. <laughs> no, je, ja, take akcije, ne, kot pravi recimo. Bilo bi tudi zanimivo, kar sem razmišljal enkrat, ko je pri tudi uh, omeno. Da, pri kulture, komentiranja, pa spletne debate. Ne. Bo bili, recimo dobro recimo, narediti neko akcijo, pa si zmeniti deset filozofov, pa ko je ena tema politična, pa se gre kontrirati, pa se gre politična argumentacija, pa se gre pav, pav. Aktualne politične zadeve probati za sud z filozofskimi komentarji. Tako pač politične stranke delajo to z blatenjem druga druge, Ja. <laughs> bi si probalo iti pa zasud s tem. Ne boš premagal tega. Vse, ne. Ne, je... ne, se ne, ti se ne sploh navizuješ na njih, ne. ti se navizuješ na problematiko, ki jo hočeš izpostaviti. Ne. In mora ja. se kakrega človeka bi tega potegno, kar, ko se jaz z ljudmi menim, mislim, to je pri nas pač taki vtis nastane, da dejansko je ta scena tako zasvičena. Ne. Ampak to je, po, koliko jaz tudi vem, neuradno, A tudi zgleda, to je na vsaki strani deset ljudi, ki je plačanih in se pol pod različnimi pseudonimi mm. podžigajo debate in negodovanje, neka ljudi v to noci te potegna, ampak če bi imel ti kontrasmer, bi lahko mar koga tudi iz tega samega ven potegna. Ne? No, to je moment, predlog, tata, Biti danes izobražen šlo je, kako živeti knjižnici Borgesa, ker skoraj iz končnih hodnikih se boja celotno univerzum tudi nam anka ključ do njihove sebine. Imamo res ogromno podatkov, ampak kako ta šum, ki ga s tem ustvarjamo, mislim, koliko tega dajansko pride še do, do ljudi na ta način, kot želimo. Ne? To je ne. spet eno vprašanje. Ti si napisal, da ima ta spet sran 200 400 obiskovalcev na dan? Je. Recimo, da jih do tega polovica tisti, ki tudi kaj preberejo. ampak vrepo več. Zdaj, pa eno drugo, poslende. Na Facebook strani, ja sam vsaki dan informacijo, da bi se ne idem da rad v to stran sključilo, kaj to točno pomeni, spremljamo, ne vem. Ne, jaz kaj povedi, da rad v to stran strani, ne, ne, možete pravi za mene. Ampak hoče, veš, kaj tigel je potem, to spremljajo, to, to... to Dalje se, apsolutna sloboda, ne vem, kaj oni počnejo bo. Moče zgolj to kak se reče, za izboljšanje njihovo blagovno znamko ali tako? Eno zelo zelo zelo, pa recimo, koliko prihaja na te izpleti, ne izpleti, ej, bez strani, ja. koliko pride eh, kakih novih, pa magari muta svi se komentarji, razumite so, ali ne prihajajo. Bistvo bistvu, mene preseneča ravno to, gledaj to, da imamo relativno dobro v bistvu našem strani, pa da imamo relativno dobro v bistvu na Facebooku, da komentarjev pa praktično ni, ne? oziroma tudi Ruka feedbacka. Hvala pa samo ben. Ne. Ne. <laughs> ne, da. vprašanje. Hvala, da, da je bilo tudi na govju. Ja. A ti samo napišeš ja. to je. Provo ne bi bilo, ne. Ja. Tako vi, ne mislim. Zdravismo bistvu tudi, ja, od komunikacije. Ja, seveda, se... danes se gradina, ampak seveda, to ni point humanistike, da ti ustvarjaš neko doživljajsko, nekaj doživljajski objekt za tvoj entertainment, ne. Mislim, humanistika verjetno ni to, seveda lahko zabava, jaz mislim, da je humanistika ja, zabavna zes, tako kot kakrkolj ja, drugega. To je vedet, mislim, jaz. Zdaj se imam kaj skohočeš. Čist, <laughs> čist, zdaj zdaj čisto tako, uh, tako razmišljam, uh, recimo, en el, stvar, ki bi lahko dal bi bil, dogodek gneva, ne, recimo ne štefanec ali kdor je že, pa bi bil forum na to temo ali pa malo projekt kontra. To bi yeah. izbral dogodek ali bi ljudi glasovali kakor no, Gotovo, to so načini. Ja. Ja, Rečeram grava administratorja, ki yeah. mora očistiti je zelo šeč recimo na ametjeni listi resnico meter. Ja, Nekaj neka podobno kar bi lahko mi delali, če je nekdo izjavil neko totalno neumnost. Ne? Ja, no, nekaj neko, taj ga imel Boris pred časem, ampak je vedno težava nekaj. tudi, da res rabiš nek kader, ki to počne, ne? in uh, Boris je bil že, ne? ti si bil lahko močil po podobnih idejah o tem, kako se odzivati na določene umne, umne izjave, na določene še takaj, ko si bombončke pisal, pa ko si še imel ta argumentacij, argumentacijski potiček ki je to dejansko počel, počelo. Argumentacijski kotiček je bil dejansko to. Ne? Se pravi, zelo se je izjavo in se je … Ja, mislim, glavni problem je to, da je to tira neskončno, čas, veliko časa ja. in energije. To mora nekdo delati vsak dan, to je nemobočno. Ja, to ko je, ne mislim, sredstvenico metri, pa to, koliko, koliko, koliko zel so to do zdaj preverili, 15? Ja, nedoste. Do pol leta. Tako da to lahko na en teden, lahko je dvakrat na mesec, lahko je enkrat na mesec, potem vidiš, mizem, komu te bi s to pripravljen, da bi sodelovati. Ne. Ampak nekatere te izjave ne raviš, mizem, da raviš izbora. Samo bi pa srednjim kvajti, da pogovarjajo o normalnem sestanku? Tudi, verjetno lahko je. Ja, a si je, Friedrik, pripravljen pomaga. Poglej si, koliko je avtorjev v nameteni listi. Tam jih je 15. Ne avtorjev ki pišo in pomagajo, najemati ne, ja, ne bistvu. Pod spodaj uh, reference, pa vidiš da ne vem, mora vsak statisti, statistični ne pa neke podatke preveriti, naj recimo pa jaz težko ocenim koliko dela je s enimi zjavami, velj z z enim izjavom, verjetno bolj z drugimi manj, ampak hočem reči, to, to je en način, mislim da je verjetno zgodil zanimanje. Mm -hmm. Potem potem uh, uspeš doseči to, kar se ti s moj blogom, da začnejo drugi poročat o tem oče, Kaj se dogaja na tvojem blogu, ne, da je dnevnik, znam, kot ste takrat iz Žižtava, da ste citirali, kako članek o tem, kaj piše na tvojem blogu, ker se to ta neumnost, se ne tiče, ne mislim, da ne povem, da o tem misliš, Nekdo povzema, kaj se ti napiše. Ja, to se mi, da To je digitalna, era. ne. digitalna era. Ne, ne, koli, ne? In to je za v bistvu, zelo, da za odgovor, če ne dobri odgovor na moje vprašanje, ni več tako pomemben. Ker dejansko javni mediji, ne, tudi v tej branži, je pravno, da svoj pomen in da je od vas reko, da se vi Da, baš me briga, če večer pa delo, pa dnevni pomeni piše, ali pa ne, če imam jaz. To je toliko obiska, na to, če nas potem, razen, ti si je vredno število, ljudi, ki se spekulirajo na to, ne? na zofiji, ne konkretno. Potem to ni streng, da že ne, ampak oziroma cajt, ampak da je to dejansko, ima nek odziv, to kot rekel, v republiki, ki nas pa zelo zanima. Ne? Zdaj, ok, jaz ne bomo, pošlajte boči tega biti več. glasno fajn, ne? seš za internet, mislim za računalnik in imaš vse na dlani. Koliko je zdaj Ološa? Mislim, okay, če grem na Zofine, vem, da pač tudi selekcioniraš in takt. Ampak, če kaj brskam, pa najdem kje druge, k kakor stran, ko ne vem, ne? Mislim, Je tu tudi problem digitalnih knjig, ki jih imamo in kako se teče v Mislim, da ni nič večji problem, kot če greš neko tujo knjižnico. Ne. Predstavljaj si, da, da, da imamo pač ogromno nekih knjig, ki ne. na kak način boš vedel, kaj je vredno, kaj ni. Mislim, da načeloma kvalitativno gledano ni, ni drug problem. No. Enako kot se znotraj vseh možnih publikacij potem spostavi neke, neke točke kvalitete, se mi zdi, da se tudi spontano v, v tem svetu spostavijo. Meni se to recimo ta šum ne, ne zdi, zdi tako problem. No. Večji problem se mi zdi pri digitalnih oblikah komuniciranja Sam uh, učinek uh, na pozornost, oziroma na kak način se pozornost formira ob tem, ko se pač nek posameznik ukvarja z komuniciranjem skozi digitalni medij, ker imamo praviti recimo za prva stvar je multitasking, ne več za zavihkov še odprti, več različnih sebina, ne, tu ta pozornost, ne nekaj, če bi rekli čist Če fenomenološko gledano, je struktura pozornosti takega obravca gotovo drugačna. Torej psihološko se dokazi. Ja, gotovo drugačna kot nekoga, ki bere svetom. Mislim, da ne labiš niti drugačna reči, ampak je slabša, vždemno slabša. Ja, to je lahko neka težava v primeru, da bi se nekomu porodila res na misel, da bi računalnike uvedli kot učitelja. To, to se mi zdi bila bilo problematično. Tu pa se sam vidim, recimo, pomembnost, vseeno še knjige, ne? digitalna humanistika. Ne mora, ne morejo razmestiti, niti pogovora na eni strani, niti daljših tekstov, ki pa vseeno odporijo filozofijo, na drugi. Ne? Mislim, da ravno Kielner tu nekje pač povdarje, to, kaj si zdaj ti nekako povedal, da seveda tehnologija digitalno v tem procesu ni nekaj kar domesti klasično, ampak je orodje kako razširiti to polje, kako v bistvu ojačati ta signala. Se pravi, to je naše orodje in tega orodja se pač moramo nekako na nek način lotiti, uporabiti za v dobro humanistike, dajmo si biti najasne, jaz mislim, da v zadnji čas, ker pač tako se tite ti reko oziroma nekako skleneš, mislim da to bo ja, ja, in tudi tudi ti poudarjaš, da ni straha, da bi filozofija izumrla ali umrla, ne? Tega straha ni, ampak gre si konec. Roga se zdije družbi poveča, če bo družba to vlogo prepoznala in spodbudila njeno kultivacijo, filozofija je kot humanistika nasplo del branje kulture in kulture in, in kulturo je vendar nepotrebno potrebno kultivirati oziroma gojete. jaz mislim da tehnologija ima pri tem uh, vlogo, ki jo seveda moramo prepoznati in jo seveda tudi začetno na nek način uporabljati na tak način. Mogoče uh, to kaj Tomaš, prej rekel, je bila knjiga, je bila Jonathan Karm, Plitvine, mm, mogoče ko, ko je ravno človek, ki je dejansko humanist, pa ki je znanstvenik, pa ki je bral knjige, pa je spremljal svoje mišljenje, kako se je spremenilo, ko je začel po spletu brzgati, in spremljati vsebine. Ne? In je tudi sam pri sebi opažal spremembe koncentracije, da recimo, ko je dve, tri leta aktivno deloval na spletu, potem več ni mogel recimo brat take knjige, kot je Svet kot in predstava. V bistvu je po 20-30 stranih izgubil koncentracijo, si je mogel vzeti čas, da je spet prišel k sebi, pa je potem spet lahko šel dalje brat. Kaj bi pa prebral, pa recimo lahko bral po 200 strani najenkrat? Jaz je bilo potolaž. Jaz sem mislil, da je to za moje stavevstvo, za pogledanje. Ne, ne, je res. Definitivno. Čenalnik razvija nekajšo percepcijo. Ne? Percepcija z računalnikom je gotovo drugačna, kot je, recimo, če vzameš knjigo ali če pišeš na roko. Zato pa tudi morajo, recimo, humanistika drugače delovati, mislim, tudi vse, kaj pač deluje na svetu in žal tukaj so, recimo, korporacije pa veliki oblaševalci pa veliki playeri pa politične stranke žal so tukaj pred humanistiko in znajo ta pač nova urod, urodja boljše uporabljati. Ne? No, jaz, misli, Zakaj se timo vstrajam na tem, da nekako zofirajmo, pa saj nisem edini, čeprav Boris je proti temu, da ohranjamo te žive interakcije, skratka, da imamo te okrogle mize, da imamo predavanja, da se gremo v film večere? Zakaj še to počnemo, čeprav tudi danes je to živi dokaz? Mislim, se pravi, čuje, ne zve tega na slavo, sem zelo vesel, da si, si tukaj. Ampak bi vsekakor želel, si nekde, da bi bil kakšen več, veda ne kdorkoli, ampak nekdo, ki ga to zanima in verjamem, da verjetno še koga zanima. A, Da, da bi bil kdo tak, ki bi še bil pripravljen nekako aktivno sodelovati pri tem, ki bi ga to toliko angažiralo, da bi, ne vem, posvečil, vzel se nekaj prosti čas in ga usmeril v to. Skakaj, želel bi si, da nas bi bilo več, ne? Ampak vseeno mislim, da je to izredno pomembno, da imamo živo komunikacijo, da nekako znamo svoje teze med svoje samo. teorije med sabo preveriti čis drugače je če ti recimo afirmirajo svojo teorijo preko spletnega pogovora preko Skypea ali pa recimo preko raznih e-mailov in tako Danes se mi zdi da ljudi hitro izgubimo stik z realnostjo preko take tovrstne komunikacije in pač to tudi psihološke raziskave bo men potrjujejo. Facebook deluje pač pa te spletne medije po principu hype. Da nekaj za hype, pa ljudje so en uro, ali pa dve uri, ali pa en dan, ali pa dva pade, gori, tulta, pa hitro pade, se isto je tudi z vztaji, ja. ki je bil prej kot Hunger odstavljen, zdaj pa konec. Zdaj smo pač sicer se je malo to je ono zavedanje, ampak bo prav zanimivo spremljati, kako dolgo bomo spet v nekem. Mislim, da že imamo kar lepe dokazi. Uh, to jaz konstantno živim tam, vse izražam, pa viš. Živimo pravzaprav, mi nismo kamere, z manj vidim, kamere uspeli uspel, in potem smo se v neki roki že dolgo, kot da je bela, kot da je greb. Tako da župan in zdaj je vse mogočen, in v treh minutah morajo zadeve biti takšne, kot morajo biti. Sve ena od nas, jaz sem delal, kaj pa ne bi tu. Ampak uh, mi nismo vrnili tega svetega, ki je bistven, mi nismo onemogočili kandidatov postati državni svetnik. Svetni, kako se razgovori, uh, in tako naprej, ali pa smo lepili, katera smo se reči, zdaj gremo do muh, nekaj po televizijo no, wow. in ker potem, tri dni ni zmarj, kot ni začetel pomladanji, pomladanji, pomladanji, pomladanji, pa dalje vinteni. Smojte, ti si morali. Isto ko je rubi, pač prej ni ostala ta um, komunikacija. Ne? Nismo začeli, dejansko ni se rodila iz tega neka, ali, neposredna demokracija, če rečeš poč v nekem... Lahko je, čisto mogoče neko asociacijo, sem dobro pomogočen, ne dežnja pa bi jo zdaj ponudil, mislim, predvsem, recimo, vzememo primer živali, imamo različne živali, in recimo nekaj fokus, ki so ga živali sposobni, ne? Um, tak recimo ponadi neke roparice in takšaj lovci, ne, ma v bistveno večji fokus um, kot recimo, ne vem, neke živali, ki je otajo, uh, so večjega fokusa sposoba. E uh, ena zanimivost je tudi, ne? Um, kaj je te, kaj lovci, živali in roparice uh, ko oči imajo vedno usmerjene bolj naprej in zelo oski zorni kot, do spremen. spremljeno. Ne? Tudi, recimo, sredi srednji tam, eno lečo, ko vidi čisto neko malo star pa leti, ne vem, visoko. Med tem, ko pa, kako bi rekel, od druge želanih žrtve, kak, oziroma, imajo pa oči tak čim bolj stran in zajamujem čim več informacij. Okay, zdaj bi pa jaz poteknal to primerjavo. Kako je življenje zdaj zgledalo, recimo, 50 let nazaj, ne? tam bil je cajtenk, par informacij, recimo, ok, mogoče knjižnica, ne? vse se bistveno počasnej dogava. V bistveno manj teh informacij smo dojemali, kako zdaj, ko pa smo zaštiti šopanje. Zdaj v bistvu smo, uh, mi iz, mogoče iz tistih, če to predspodobo vznam. Ne? Iz tistih uh, lovcev, živali, ki smo imeli par informacij in smo lahko bili fokusirani na njih. Ne? Smo zdaj v kaosu informacij in smo zmedeni, uh, lovamo lepo desno. Ne? In to je v bistvu kar se dogaja z našo družbo, tako po moje, ne dnev. No, jaz sem se go se gotovo, se gotovo. Jaz mislim, da sicer deloma, to, kar si ti omenil, glede šuma. Ne? Uh, vse strinjam, ampak podoločenje pogoja, ampak definitivno je problem to, da enostavno je toliko neselekcioniranega materiala, ki ga praktično nišče ne more. Mislim, les, mi imamo evolucijsko, enostavno nismo sposobljeni za tako količino podatkov, da, da bi lahko to prebavimo. da, to je velik problem, mislim, vse poslato, samo na področju humanistike. Pazi, bistvo je že naša spletna stran, ki ima omejen na Vzdelavkov, vse vinsko, ki so na obzorju, ne z vsem, ampak če znaš v bistvu se že sprožil z kaj bi zdaj bral, pa če nebi, Če bi. Nisi še daj čas torej, že daje čas za je, Že tu je ogromno, ne samo zelo nasprotujočih informacij. Ne? In to pomeni, da v bistvu, če se zdaj kot novine zda pojaviš, nekaj krtiš, pa vendar, zdi kaj gre poščine povedano, pa na se na te. Rezofina, bodica, kotički, modrosti... Kaj, da samo en tekst na strani. <laughs> ne, piše, preverijo vsak dal. <laughs> ne, ja, <sam laughs> minicija, to, da, rabi, ne, da pijem, če kako je alarm, skor se ne, tu je samo sem. Ja, jaz sem namreč... Ne vem, zakaj imam rad statistiko v povezavi z filozofijo zato, ker se redko kdo tega mogoče ladeva. Uh, namreč jaz sem eno, ko učim na pedagoške fakultete v Kopro, sem potem tudi eno učno tehniko sestavil, kako začeti učno urope filozofije. In sicer na ta način, da uh, ne povem nič, kaj je izpitno literatura, uh, kakšne teme bomo obravnavali, ko vstopim v predavalnico, ampak jim takoj napišem na tablo tri stolce, filozofi, filozofska vprašanja, filozofija in razdelim lističe in to je naše prvo srečanje, da oni napišajo pač na lističe, kateri katere filozofije poznajo, kaj mislijo, da so filozofska vprašanja ali pa kaj so zanje najpomembnejše filozofska vprašanja in kaj mislijo, s katero disciplino se filozofija najtesneje povezuje. Sveda sem potem jaz v količini, ne, študentov, ki je to analogico uh, pa svedovalo tej, tej aktivni metodi poučevanja. Uh, uh, se, se pravi, ko sem videl, da, da se mi tu v bistvu ponuja nek vzorec, da naredim neko splošnejšo raziskavo, sem potem dejansko naredil še uh, vprašalnike in jih ljudem razdelil, ne? da sem lahko vzorce primerjal, da sem videl, kako pač ta populacija z večinoma študent, večinoma so ženske. Ker je to prečovska vzgoja, ne? kako ta populacija odstopa od nekega, recimo, bolj reprezentativnega, splošnega vzorca, in izkazalo se je, da ne je toliko, zelo. No? in lahko pač z vami delim par ugotovitev recimo, iz te raziskal to, kar je potem postalo raziskavan, ne Sem neka učna metoda. Ne? Zakaj se mi zdi to zanimivo? Zaradi tega, ker. Nam zopet na nek uh, stvar način lahko da neke indikatorje, ka, dokad, kako ljudje poznavajo filozofijo, kako filozofijo razumejo. Ne? Seveda je težava ne, zmerom, da je to zdaj res pravo razumevanje, ni pravo no, to so razumevanje, bile Zobraženi to, ljudje? To to to to ja, so, sem sicer skušal to malo tudi korigirati no, z primarjavo s tem kontrolnim vzorcem. Ne, tam sem tudi ljudje iz srednjo šolsko izobrazov, osnovno šolsko Pa tudi, recimo, ljudje iz Etiopije, iz EDA, ki so grdki, italijani, celo v, iz Litve, nekdo je iz izpalnal, celo ena iz Hong Konga, ki je mislila, da je taj. Mislim, da je ta iz Hongkonga no, zgodbovodila fengšnui s drugem si prepoznan kot pomemben filozof. Ja, no, sk, tudi ja, Boris ne? no, da <laughs> mogoče ne bi odšel zdaj te detajle, no, ampak sem, da vam, vam, vam tve ugotovitve kaj je ta raziskava pokazala. Pokazala je to, Da je pri ljudeh poznavanje filozofov, če se predstavljate, če bi to spravili graf, zgleda nekako takole. Ali, skratka, Prvi trije filozofi najbolj prepoznavni so, seveda, ne ne moremo ne moremo reči, ne moremo reči, Pa? Soker. Soker. Naprej. Na Kant. Ah. Prvi tri so Aristotel, Sokrat, Platon. Ne? Ja, potem v Evropi Kant na četrtem mestu, v ZDA niče, ZDA se stopi ja. no, po Hilislavu. In Po četrtem mestu, petem, pa glede na ta vzorec, pa tudi sicer mislim, da spol, več nima smisla govoriti, kdo je pred Koncom, ker je ogromno odgovorov. So pa recimo odgovori za. Aristotel, ne se pravi, prizorcev, kjer je bilo 127 ljudi, je Aristotel omenil 97, Platon 61, Sokrat 51, Kant 25. In um Žižek Žižek se pa, šest. pojavi dvakrat, mislim da. Ne, ne to kot bi mislili. so na čomskem. V teh seveda veliko krat se seveda pojavi jasne seznamo, ne, ker je logično, zato, ker se ljudje za dregi ali pa hočejo biti čalive, krkoje, ne, pa nami, ne. E se塔, ne, ne, ne, pa seveda. to je zanimivo. Eh, niso Odgovori, tačno, da bi imel samo enega, napsanega. Ljudje dejansko prepoznajo uh, filozofe, kot rečeno, prvi tri, te so zelo, neki zelo, zelo dominirajo, so koničasti, potem pa se izkaže, da poznajo res pestro paleto filozofov. Recimo, da lahko sam, sam preverim nekaj, ki se jih pojavila. Um, um, Odvisno od smeri, verjetno, kaj se ja, sprašuje. Ja, bom, bom, splo bom, bom splošne vzel rezultate splošnega vzorca, ki je najbolj reprezentativen. Descartes, Kaufman, Klimt, na, Konfucij, Marks... <laughs> bolji zvezak se <laughs> je... <laughs> z ta. <laughs> Tako je za Marksom. <laughs> to je soblivo, s ne vedem. Tvoj <laughs> To sploh nismo nimo in je celo samo to vsega tega, kaj smo znam govorili, da bolji zvezak vija uh, vija vseh tekritih, tudi vija te njegove sedanje ekstranističnosti, ne, je Pravno so DEVi, oziroma na Mojavu. Prveč pa še tudi <laughs> ignoranci večera, to no, no, to, ko je če dobro bi še povedal, tak so zažaljene družbozdove, pa ove stvarje. Kar na hitro, bolje, bolje kot Kako to Da več katero videti več. Torej, če so enkrat ogledani na več so več kot uh, ja. Tradicionalno že v Sloveniji ponavadi pokrivajo takratko kakršbina, ki se na nek način povezuje s tem, kar obravnava večera, pa da mogoče kak večero, večerno, ne vem, Dragica Korade, je bila recimo ja. takrat so imeli veliko poročilo, pol je bil kak izlo ogledan Janko, Janković se so videli e, same golobiče Gant, ja. So bileti te politične teme, ne, se pravijo ja. se ne vezale na neka zadeva. V uh, medtek je enkrat tema tudi za to sam se spominjam da box kar pogosto nesem mi bi šol na cigareto če mi dogojene yeah, ne končaja še samo to v pomera, da tarotka bolj zanimiva kot sami filozofi kot filozofi v nadallegrini za faktografsko poznavanje. Ne. tu pa Pri vprašanjih pa vse eno je na delu, pač dobiš malo več pogleda no, v njihov razmislek, je na delu neko, neko tuhtanje. No, in tu se izkaže, posem jaz ta vprašanja skušal malo eh, kvalificirati, kam bi kjer osobi se, da je največ ontološko, eksistencialno obarvanih vprašanj. Ne. Recimo, mhm. eh, največkrat se pojavljajo vprašanja, zakaj sem, kaj je smisel življenja, ne, zakaj ali pa čemu nekaj obstaja, kaj je vzrok bivanja, ne, biti ali ne biti, je ogromno krat, 19 krat se je um, In skratka tudi pri vprašanjih je moč videti to, kar je, kar je bil že slučaj pri poznavanju filozofov, da so na vrhu nekaj ta res odološko, eksistencijalna vprašanja, Potem pa imamo opraviti z zelo širokim spektrom vprašanj, in še bolj relevantno je pa to da večinoma, večinoma dejansko omenijo filozofsko vprašanje. Recimo vprašanje, ali zakaj ne bo modro, ko v planeto je v sonču, je relativno malo. Mislim, da se pojavijo tri tako vprašanja od 200 eno vzorca nekaj takega ali pet. Kar pomeni, da ljudje znajo prepoznati razliko med recimo humanistično-filozofskim spraševanjem in med znanstveno tehnološkim vprašanjem. To se mi je zdelo, recimo. No, to je, to je glede tega, da ljudje zelo ek, ta eksistencialna vprašanja mm. zanimajo. Seveda se kaže tudi v tem, da recimo imamo ogromno v Sloveniji, pa tudi druge, da je ta mm. ezoterična, ezoterična filizofija tak popularna, mm. ne? recimo tudi v Mariboru imamo to akropolo in v bistvu tam takšno predavanje in okrogli mize ne zgledajo tak pusto, čeprav imajo celo plačilo. Ne? Ja. No, in recimo izjema je bila Etiopija, ta je sicer zelo majhen in zelo nereprezentativen vzorec za etiopsko populacijo, seveda zaradi tega, ker že so morali ljudi angleško podipolto znati, da so sploh vprašanji Ampak tam se pokaže, da so recimo, etična, da predvsem, je na prvem mestu. Se pravi, recimo tudi tu se mi je zdelo, da je malo, no, da se zna zaznati to razliko, kakor neka družba lahko. Pa pa okoliščine, razmeru družbi, dejansko vpliva na to, kaj se bodo ljudje spraševali. Recimo, pri nas, kar je mene preseneplo, zelo redko da se, se pojavil vprašanje pri nas, kaj je pravičnost pa kaj je moja dožnost. Etično ne. vprašanje se čisto vprašanje kaj, da ni ne rekel. Pravzaprav, prosto. To ne, to bi meni tudi 18 od 127 je bilo samo 18 etičnih, medtem ko je bilo 65 ontoloških, in 51 eksistencialnih, ne. V, v Etijopiji pa ravno obratno, tam pa so bila etična na, na prvem mestu. To, to kaže na neko deformacijo naši mm. uh, vojavljane percepciji filozofije. Ne? Ja. To kaže, da pri nas ljudje ne režume etičnih vprašanj kot filozofske vprašanja. Ne? To je vzredno, da skrbnevče. In to je učito yeah. tega, da so, da so si drugi prilastili yeah. etiko, kot rečeno tomatro, to zdravniki, ne? teologi ne? in nekdo vse. Kako, Prolnik, to ne dokazuje, da etično vprašanje ljudem niso pomembno, ampak samo, da... Filozofije. ...vprašaš, da spraša, so to filozofske vprašanja, da rekli ne. ne? Daj, in to je pa naš problem, mislim, to je naš indikep, ker to pa je nekaj, ki bi lahko nekaj prispevali, ne? ampak se neče niti ne spomlijo kovinarjev, ki k nam pa išel, ko mikrovišče odgovor na etično vprašanje. Hecno, <laughs> da. Kako to, to obrnite, da. ta trend? Vpraševalsko razvodišče, ko pač odločal o tem, kjer poglasi so primerni in kjer niso. Hvalijo se s tem, da praktično skoraj da nimajo nekogar, ki bi bil podko, podkovan humanistično, ne samo filozofsko, ne, prav humanistično. Dejansko so sami pravniki sami industrije in tako dalje, ne, kar je, za mene, recimo zelo... dobite Ne <laughs> To, ne. Ne, sve to, to, to sta ti dve nekako gotovitve, no, da ljudje poznajo načenoma, znajo razlikovati. To se še mi je zelo zanimivo, tudi umetnosti ne povezuje s filozofijo. Ne, ja, to je zanimivo, ne, zelo malo ljudi pobeže filozofija in literatura, ne. Večina jih reče sociologija, psihologija, pa jih reče, recimo, teologija. Mm. Z umetnostjo, predvsem pa z literaturo, pa, tudi ne, pa zelo malo rečejo še na ja recimo, ne, mistika. Na Ravoslav, evo, evo družboslavje, naravoslavje, psihologija, teologija, potem šele umetnost. Pri enem vzorcu, pri drugem družboslavje, psihologiji psihologija... Skakaj je estetska vprašanja, vse ta vprašanja prednotenja sva. Tudi to ne prepoznaje, kaj je lepo, to vprašanje se sploh ne pojavi. Zdaj tega, ker v bistvu imajo vsi, dobro, s temu rečem potrošniški, ničin mišljenja, ampak to je neko doživljanje, to je nekaj, kar v bistvu vsak individum sam zase zna. In to nekako percepiram, ali pa kvečamo, ne vem, da je nekdo, kakaj dobra knjiga ali tako. Dobar, imaš nekaj veze, v populacih je več vzpraševano, če z nas prvsem vsakom zahražen, nekaj večine bi nazijsko izobraženo. Uh, ja. To so študente. To so študente, ja. Gimnazijo, znam Am tako Zdaj so študente končarno Tako, tako. srednje šestko, ne. In na zna, le, za samo eno leto filozofije, možemo v četvrte lete. So pa drugi vzorci še zraven, s katerimi skušam podpirati, tu oziroma reprezentativnost tega odbora? Možeš reči, da je da eno leto prej, mm. ali pa če je to že drugi let, pa že vidiš, da je prej, ne gre v zvezdanje, niso še no, čisto v Ja, Ampak vse pravim, da rezultate tega vzorca potem primerjam z bolj reprezentativnim vzorcem, da poskušam kaj no, ne, ne In vse nekak ki skaže, da recimo pri splošni populaciji je zelo podobno, kot pri njih. Um, je pa res, da malo raziskava ogromno še nekih... ljudi, ki če ga ne ne Ampak jaz bom, ko bo to išlo, prihla na me, to išlo, bom jaz to poskušal v, v PNF še, še obstaja? Še obstaja. Še obstaja, sicer brez kakršnih koli sredice, no za pač dobro vonja sodelujočih no, ali preko spleta še. Več sem študirao jaz, da bi mogoče to raziskavo probam najdi tudi preko spletnega anketnika kakor naj. Ja, ja, to, Mislim, bo, kaj kaj je... veš kaj, je malo težava, ne? Uh, Jaz sem bi mnenjal, bičal ljudem, da morajo biti takoj drugače guglajo, no. Googlajo in, a, teh, da mora biti ena na ena in to recimo, problem te raziskave je v tem, da ljudi, ki sem jih jaz prosil, naj razdelijo ne, so moji prijatelji, moji kolegi, ki so tudi potem s svojim kolegom, ne, kar pomeni, da smo takoj nekako zožli populacijo, ne, bolj manj smo spraševali, ne, No, so mene bi še eno zanimala ta splošna, mislim, ta res uh, internetna populacija, kako bi oni odgovarjali, jaz si dvomen, da gre, da bi šli vsi googlati. Mislim, kont konta tu imaš vel, so, kaj bi, hočeš googlati. Mislim, Ja. Hoče v že to za spol zna poiskati informacijo, pa za povukaj odgovor je že nekaj. Tad bi moral nastaviti, da takrat, začnejo reševati je anketo je in vse zaprej. <laughs> <laughs> <Je> in dokaj rešljajo. Lahko <laughs> no, daš, kot zadnje vprašanje, staj pri tem bo uporabili Google. Da, ne, ne, e, da, da Če, manj, tudi tak se da neutralizirajo. Čeprav jaz mislim... Ne, ne, je so tisti, ki ne bo iskreno izpoliti starte, potem tudi na konci bi se zvedal pri odgovoru, upravljeni. Misl, mislim, veš, misli, tega, če greš amketo... Pa ta, ki nima motivacije, tako ne greš še filozofijo, bo naslednjič imeli več zadetkov filozofskih. Ja. <laughs> <Poh>, pa <več>, je zaguglali, <laughs> bojo mogoče kam, kjer bo korisna. Viš, na vsak način je amketa korisna. <laughs> Dobro, še imamo, mogoče, kako, mislim, se smo dosti govorili, če sicer še vedno manj, kot sem nekako predvideva, da bija, ampak... ...več kot tri ure. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> no, no, dobro, dobro, dobro, dobro, kaj bom počasi zaključil. Ja se vam res lepo zakljujem, vem, ki ste se odzvali, jaz verjamem, da res ni to najbolj idealno, potrata časa ali pa tudi je, kaj povem. bo posebej še pa vam, no, da ste se zdržali tak dolgo.